Mi pedig a viszont, <gül> Na hát ez itt az a műsor, amelyben szándékunkban áll elemezni a nemzetközi média visszhangját a magyar közállapotoknak, amelyet a miniszterelnök, amely hullámokat a miniszterelnök uh, igyekezett felkavarni a New York Times-ban például legutoljára, de előtte is nyilatkozott, tehát uh, például angol napilapnak, azt mondom, a Londoni Times-nak nyilatkozott, New york és Londoni Times-nak egyaránynyilatkozott. Tehát ez az Euróatlanti uh, Times-ban való, való riogatás a magyar nácizmussal. Gondolom, hogy ennek a jegyében zajlott a New York Times interjú is. Szóval ez, ezzel kapcsolatban fogunk beszélgetni, és felvetjük annak a lehetőségét, hogy, le, hogy esetleg Magyarország jelenlegi miniszterelnöke holokausztagadó. Hogyha kíváncsiak vagytok mind arra, ami előfordulhat ebben a műsorban, akkor csak maradjatok. Ez egy olyan huk volt, ami általában a kereskedelmi médiában nagyon gyakori, ebben a műsorban még nem próbáltam, lássuk működiket. Most hát akkor kezdjük a műsort. Meglattok illetőben, miért nem, Mi nem elszoktatok mondani? Hát erő erő és a szállás szállás a és erős, erős felütés utána. Úgy érzem, nem nálam van a labda, úgyhogy szerintem marci lesz, aki lecsapja. Na, az a kérdés, hogy miért holokausztagadó gyurcsán? Hát nem tudom, hogy pontosan lehet-e fogalmazni, óvatosak legyünk, ezért el is hoztam a Times intervjúból azt Mely a mondatot, ami legalábbis gondolkodásra készített, Ugye itt megkérdezték tőle, ezt már mindenki ismeri a sajtóból, médiából, megkérdezték tőle, hogy ő szóta a, a, hogyan is áll az antiszemitizmus Magyarországon, tehát ezt nem Gyurcsány vetette fel az interjúban, hanem az angol eh, kollega, és erre Gyurcsány azt válaszolta, hogy eh, hát soha nem látott így a magyarul úgy mondták, magyarul a médiában úgy mondták, hogy soha nem látott mértéket öltött Magyarországon az antiszemitizmus, az nem kell, a mondata nem ez volt, tehát ez pontotlan a, a magyar médiában minden oldalon egyébként. A mondata az... Uh, nem tudom, angol felolvassam-e. Uh, uh, ha tud uh, I have to is. say, there have never been so many antisemitic remarks as now. I mean, there have never been. Ezt mondta, ugye? Hát ez azt jelenti, hogy még soha. Igen, de a kérdés, Tehát az igazán a kérdésben nem nyelvészeti matatásra jöttünk össze, hogy e, tulajdonképpen az ő állítása szóval lebegtet valamit, amit nem lenne szerencsés egy Magyar Miniszterelnöknek. Most ez a A, a, ez, eset a rosszabbik az a az, az, kérdés, az, hogy állít valamit, amit hazugság, és hologausztál. Hát kétféleképpen lehet ebből kimászni. Vagy e, hazugság az, hogy ma Magyarországon nagy volna az antiszemitizmus, ez volna a szerencsésebb gyurságra nézve. Azt kell mondjam egyébként, hogy én azt hiszem, erre gondolt, tehát szerintem hazudott nagy <tos> szíven. A rosszabbik eset de az, ha komolyan gondolja, hogy soha nem látott mérték az antiszemitizmus a Magyarországon, akkor abból logikusan a következő következik. 44-45-ben nem volt olyan komoly az antiszemitizmus, ebből még mi következik, vagy most vagoníroznak több százezer honfitársunkat, vagy pedig akkor nem vagoníroztak, tehát relativizálja azt, ami akkor történt, és ez nagyon kemény dolog. Azt gondolom, hogy egy magyar miniszterelnök jobban, óvatosabban kellene, hogy fogalmazzon. Ha, ha, csak, ha csak tiszti. nem az angolok fordító, a szerkesztő kicsit kicsit a mondandóját, hiszen gyurcsánról nem hírlett el, hír el az a CNN interjú után, hogy ő nagyon jól beszélne angolul, és voltak rosszabbul angolul beszélni a miniszterelnökeink, sőt volt, aki magyarul is sokkal rosszabbul beszélt. Minden Minden esetre, <tos> igen, minden esetre ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon komoly kérdés, ami nem ilyen bölcsészmatatás, nem azt gondolom, hogy ezért tényleg el kellene gondolkodni, hogy mi a túrót akar Gyurcsány Ferenc ezzel a kielentésével, azon túl hogy sejthető, hogy neki most szüksége volt egy újabb műbalhéra, de hogy megengedhetjük-e magunknak azt, hogy ilyen műbalhék kedvéért, ilyen veszélyes helyzetbe kerüljünk, akár egy miniszterelnök, mert egyébként ennél rosszabb országi más szerintem nem elképzelhető. Teljesen mindegy, ö, hogyan értelmezik ezt a mondatot, hiszen minden olyan tudjuk, hogy Magyarországon ö, volt sokkal rosszabb a helyzet antiszemitizmus szempontjából azt kell, hogy nem kell magyarázni ezt se Gyurcsány Ferencnek, se másnak ö, sem. És azt gondolom, hogy minden higgadt polgár tudja, hogy volt sokkal rosszabb a helyzet antiszemitizmus szempontjából, mint ma. És nem kellene ezzel a kártyával játszani, ö, mert a demokráciának nem mindegy. Én mindig arra gondolok, hogy vajon ö, ezeket a holokauszt mennyire fogadható el... Ö, közösségféltésre való hivatkozással akár felhasználni konkrét, aktuális politikai célok érdejében. Sem ennyire, hát ez a felháborító. Szóval éppen, éppen erről van szó. Tehát Hú, azt írja a fókusz, hogy mi félremagyarázzuk a dolgot. Mert? Miért, miért is magyarázzuk félre a dolgot? Tehát, a, hogy lehet a azt az állítástére magyarázni, hogy, hogy soha még ekkora nem volt. az túlzás, ebben a, nyilván van igazság, az túlzás, hogy adó lenne. Szándékosan nem ezt így ki, De hogyha nagyon ragaszkozunk a, a szavakhoz, tehát ez a konkrét, konkrét mondatszerkezethez, akkor valóban ez így jönne le. De nyilvánvaló, mindenki tudja, hogy nem erre gondolt. Nem, hát nem, nem, nem, nem. gondolt nem, arra, hogy Magyarországon ma vagoníroznak, akkor meg nem vagoníroztak, De az tény, hogy undorító, dolog ez. Előhozakodni, ilyen, ilyen, így kiátszani egy kártyát, hogy mintha ez lenne az adóász, amivel mindent visz. Ez, ezt, ezt így nem kéne egy felelős politikusnak. Szerintem a hallgató arra gondol, hogy, hogy mi meg itt hazudozunk, amikor azt mondja... Nem, akkor ismételjük meg még egyszer a dolgot. Vagy hazudik, amikor azt mondja, hogy Magyarországon uh, ihetetlen mértékű antiszemitizmusról van szó, vagy pedig uh, nem lehet máshogy magyarázni a mondatát, mint az, hogy ő azt gondolja, hogy 44-45-ben nem volt olyan akkor problémás helyzet. is hazudik. egy Nem, a, a helyzetben van, mert mindenki esetben hazudik, igazad van. A helyzet az, hogy akkor is hazudik, hogyha... Világos. Meg am akkor is. Hát ez, hát ez lehetetlen. Na de, de, de ugyanez volt a helyzet is. Ott is arról volt szó, hogy két eset lehetséges. Az egyik eset az az, hogy hazudott, és összedön igazat mondott, és ha összedön igazat mondott, és az volt az őszinteség pillanata, amikor bevallotta, hogy hazudott korábban, akkor hát a miniszterelnök hazudott. Ugyan. <tose> tehát a van hazug a miniszterelnök. Igen. Ha viszont nem volt igaz, hogy ő hamisan könyvelt, nem volt igaz, hogy, hogy a pultalatkormányzat nem volt igaz, hogy átvert mindannyiunkat, akkor viszont hazudott öszödön. Tehát a miniszterelnök mindenképpen hazudik. Ez el el el el el el a <tose> Igen. egy a helyi paradoxon. Jócságy elég sokszor kerül ilyen helyzetbe, hogy hazudik, vagy öh, hazudik. Igen. A probléma az, hogy ennek ellenére ugye most már MSP elnöknek is megválasztották, tehát úgy látszik, hogy a karrierhez igazából csak arra van szükség, hogy az ember konzekvensen hazudozzon. Hát igen, semmi kötség. De mégiscsak ugye itt az a kérdés, hogy, hogy meddig lehet elmenni a saját pozíció, vagy az ellenség, <coughs> vagy bocsánat, az ellenzéke, <coughs> mert már nem tudom másikat. Lehet, hogy a hazusságra épül neki a menedzsmentje, tehát arra épül minél Na jó, csak én még egyszer azt mondom, hogy ameddig még van demokratikus kontroll ebben az országban, például egy olyan műsor, amiben ilyesmiről lehet beszélgetni, addig nagyon határozottan azt kell, fel kell kérdezni, hogy meddig en mehet el akár egy miniszterelnök vagy egy pártvezető abban, hogy a, hogy, hogy, hogy, hogy a saját érdekeit szolgálja. Tehát elmehet-e addig, hogy... Hogy egy ilyen, legalábbis ambivalens kijelentést mondjon, mert legyen úgy, hogy, hogy, hogy tévesen értelmezünk, legyen a, a, a, a, a betelefon vagy a, az, a kommentírónak igaza, a hallgatónak igaza, hogy mi hülyék vagyunk, teljesen félreértettük, abszolút nem lehetséges az, amit mi itt felvetettünk, mint egy lehetséges olvasatot. Legyen így. Uh, de, de, de, de vajon nem a ez a kijelentés? Tehát nem problematikus, nem jobb-e, ha egy politikus, még egy miniszterelnök, kézzelfogható, érthető, átlátható, úgy mondják, ezt transzparens logika szerint dolgozik-e, vagy sem? Nem ezt várhatnánk el tőle? Tehát meddig mehet el abban, hogy mondjuk a, a Orbán Viktor befeketítésé érdekében ilyen mondatokat tesz? Meddig le, nem, mint ha engem nem érdekel Orbán Viktor se, ugyanúgy azt hiszem, ugyanezt elmondanánk róla, ilyen a mondatokat tett volna a ha oh, a oh, jövő héten tesz, akkor ugyanúgy el fogjuk mondani. De meddig mehet el egy politikus abban, hogy a saját pozícióját védi? Ez itt a kérdés, és szerintem ezt nem elég egyszer, kétszer, háromszor megkérdezni, az az hagyján, ha meddig a lehet. A védi azt hagyján, az a durva, az hogy ő brutálisan ellen, ellen, brutálisan ellen támad, kvázi, és csak sejtjük, hogy ez védekezés? Hát várjunk, ezt ő soha nem vallotta be. Hogy ő most azért antiszemitáz, meg azért terjeszti de a klasz, van, De összedőlt a defensívában van. a defenzívában van, ez minden egyébként, egyébként, Én, én, én is a gyújtsán az a fajta egyébként, aki akkor a legveszélyesebb, és akkor támad a legveszedelmesebben, amikor sarokba szorítják. Egyébként ő pontosan ez. Tehát, amióta defenzívában van, azóta háromszor olyan átlástalan, brutálisan kegyetlenül durva és. hiszen nincs más választása. Na hát igen. De egyébként nézzük már meg azt, hogy ti nem gondolkoztat, az. az nincs más tehát ő nem mondhat le, hiszen ez az, ő nem mond, ez az ország. Nem mondhat, aztán újra előveszik, tehát hogy, hogy a politikában hát ez nem is. lehetetlen. De hogy kérdezzek meg valamit, hogy számomra szóval inkább az, az érdekes, hogy hogy tesz fel ilyen kérdést a Times újságírója. <tos> szóta, hogy van, Erősödettem Magyarországon az antiszemitizmus. Igen szógyban, növekedett de, az ő az antiszemitizmus. Nem is értem. Miért kellett volna, hogy hát, Mert korábban is tettek már uh, magyar politikusok, én típusú jelentéseket egyébként, hogy most már a New York Times cikra is szólik, ami nem egy interjú, hanem ott látszik, hogy háttérbeszélgetés volt, és a miniszterelnöktől egy-egy mondatot is idéznek. Uh, hát azért az a cikk egyébként bátrabb és jobb, az a cikk, az, az tárgyalogosabb, az például a kordont egyáltalán nem tartja örönterinek, azt mondja, hogy jellemző a magyar demokráciára, ami a parlament előtt van. Aztán úgy kommentálja, úgy elemzi a helyzetet, hogy hát ugye tudjuk, mi történt össze, hát nagy nyilvánosság előtt elhangzott ez a bizonyos true speech, ez az igazságbeszéde, ahogy gyorsan felemészted a beszédet. De hogy el néznem rá. De hogy ilyen bátosszal ilyen valaki maga felé, amikor éppen nem hazudott. De hogy az életemnek egy olyan másfél órája, amikor éppen nem hazudtam, és itt tényleg ez a true ez speech. De ez nem igaz, ezt az előbb mondtad el, a gyorsan Szóval igazság egyáltalán nem létezik. A, a helyzet a következő, hogy a, a, a, amikor ugye én Hollandiában értem az eseményeket ott is láttam, hogy a külföldi újságírók mennyire nincsenek tisztában hogy mi folyik itt. Persze, erről mi is tehetünk, mert az ország imázsunk ilyen. Tehát, hogy azt mondja a miniszterelnökünk, hogy nagy itt az antiszemitizmus. Nyilván páran elolvassák ezt az interneten a világban, és azt mondják, hogy Magyarországon nagy az antiszemitizmus. Jó, ez nekünk nem jó. Miért csinálja ezt a miniszterelnökünk? De miért tudnának mást az újságírók, hiszen csak ezt olvassák ott is. A New York Times újságírója azért. E, érdekes elem, mert amikor azt írja, hogy hogy, hogy közzétették ezt az interjút, akkor tulajdonképpen nem kritizálja azt, ami történt, mert nem tudja, hogy nem tették közzé, kiszivárogtatták. Ez egy hatalmas különbség. Innentől kezdve pedig a gyurcsánybeszéd, nem őszinte beszélt, Már taktikai osz. őszinteség az eltársak egymás között esetében, de nem, sose mondta el volna az összedi beszédet így Gyurcsány Ferenc, meggyőződésem, és mit csináltak volna, folyamatos hazugságokkal ostyába rakták volna a pirulákat, ez lett volna a reform. Most ugye nem lehet ostyába rakni, mert sajnos kiszivárogtatták, de a, a New York Times a ilyen, hogy azt írja, hogy ugye broadcastolták, tehát hogy közírétették. Nem ez volt a fő probléma, nem az, hogy ő ezt nem akarta. Ha ő na, ezt most... akarta volna, akkor valóban a legőszintén beszéd lett volna a magyar vagy a világpolitikában, akár, hogy ezt egyes egyes is magyar értelmiségek képesek voltak elérni. más is, is lenne a legitim és Ha határozottan, na nem, persze. Főleg ha, főleg ha hatalmába lépése pillanatában mondtam el, volna igen, az összegyűlését ő lenne a nemzetközi. Akkor őse. is azt mondanám, hogy mondjon le egyébként, de ha ezt elmondaná szándékoltan nyilvánosan, akkor utána le is mondana. És frami. akkor tényleg ő lenne a nemzet hőse. Akkor én komolyan mondom, nekem lenne otthon kis gyurcsányposzterem, mert hogy valaki, és még ekkor sem lehetne azt mondani, hogy a párt érdekeket a nemzet vagy az ország érdekeiért oda dobta volna, mert ugyanígy megcsinálta volna mindazt a szemétséget, amit megcsinált a választások előtt, de utána azt mondta volna, hogy nekem egy ilyen hatalom nem kell, Tartsa meg az MSP, megnyertem nekik négy évre a választást, csináljanak velem, amit akarnak. Én nekem ezek a reformok az ajánlásai mert a kormányzási ciklusra. Én ezt most átnyújtom az utódomnak, legyen az akárki, Kovács László, legyen az Lendvai, Lend Lend Lend Lend vagy legyen a Szil, teljesen mindegy. Én ezt átnyújtom, és lemondok viszontlátásra, mert ez a politika mocskos, de most legalább szembesítettem az egész ország népét azzal, hogy mennyire az. Mostantól kiretik nem hazudni viszontlátásra és ő lenne, és még mindig egy nagy szemét lenne, egyébként, mert, mert, mert továbbra is salással nagy válaszol. Ne veszünk azért róla itt, tehát a rossz politikus, de a szemétjelzőt nem, nem, nem, nem jó, nem, jó politikus és szemét. Én nem gondolom, hogy ez lehet. Én a hagyományos értemben, tehát a morád én 1900-es nevetséges létezik. de létezik, mert én például a hiszekben ez számomra létezik, de szerintem nem tisztességes, de a szemétjelzőte nem használom rá. Ez, ez az én mm. Hogyha van hozzászólni valótok a témához, akkor azt megtehetitek a 06303030881-es SMS számon, ahogy tette azt MZ, aki azt írja. Szia de Gyurcsi csak füllentett, és az kegyes hazugság. Ez csak vicc volt. Hát, ez nagyon jó vicc volt. Nagyon hazugság ez hazugság, hogy elhangzott, és folyáll Igen, Szia hazudott. Ez olyan csúnya hangzik. Nem mondott igazat, írja Lui. Nem hazudott, igen. De most a. Nem mondott igazat. Nem mondott igazat. az egy mondat és ez sokkal egyszerűbben kifejezi a magyar nyelv találékonyan egy szóval. Hazudott. Nem a szemét, a szemét, az, az, rossz. az, az, az, az, az, áll, az egy rossz minősítési tény Ja, a személyt az a szólásszabadságával é, é, a Világos, fél, jól, én nem tiltottam, teljesen, teljesen, teljesen, teljesen konkrét élése van. De az, hogy nem mondott igazat, vagy hazudott, az ugyanannak a ténymegelepítésnek a kétféle megközelítése. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hogy hogy nem, Olyan nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Tényleg drámát csinálunk az életnek hívott vígjátékból, kérdezi tib. Nem hülyék vagytok, csak túloztok, reagál korábbi reagál, reakciójára a fókusz, aki még annak idején azt mondta, hogy félremagyarázzuk a dolgot. Szóval. Nem, nem, mi az ambivalenciára hívtuk fel a figyelmet, hogy sajnos, uh, ahogy nézzük, egyáltalán uh -huh. nem kizárt, hogy így is lehet értelmezni a dolgot. Mert egyébként... Uh, Hiányoltam a magyar médiából ezt a, a értelmezést, hogy ezen nem csáncsogtak mások. Hát vagy nem ezt... ízott eszük, vagy nem, mert ez. Hát, vagy... De az a furcsa, hogy a Magyarországon elhangzott fordítás, ami mondom nem fele meg tökéletesen az angol szövegnek, az ugye még egyértelműbb volt, mindenütt azt mondták, hogy soha nem látottam a Magyarországon gyurcsány pedig nem tiltakozott az ellen, hogy az angol sz... a interjút így a... A... hozzák le magyarul, ami azt jelenti, hogy ezzel is egyetértelt, ami még rosszabb, mert angolul nem ezt mondta, az nem tett. Csak tudod, mi az érdekes, hogy Magyarországon olyan magyar rendszer van már, be vannak az emberek szépen így ö, ö, idomítva. És az van, hogy a jobboldali média az egyszerűen nem meri azt mondani, hogy, hogy ez mondjuk egy antiszemita kijelentés, vagy ez egy holokausztagadás. A jobb média az kussol, hogy anti antiszemizál. Tehát az utóbbi időben többször is csináltak olyat a túlság óta ráadásul ugye van egy a amit államnak ki lehet játszani, de az utóbbi időben volt de én pontosan nem erről beszélek, hogy most fasisztázunk vagy antiszemitázunk, hanem arról beszélek, hogy nézzünk meg egy mondatot, próbáljuk megérteni. Értem, és kérdezzünk rá, hogy, nem hogy nem lehet az, hogy a miniszterelnök ilyen lebettet dolgoznak, a bal média az ilyenkor bólogat, és azt mondja, hogy nagyon jó. A jobboldali média meg azt mondja, hogy én most nem merek kötekedni. Szóval hogy van egy ilyen szörnyű helyzet, hogyha erről van szó, akkor senki nem semmit mondani, csak azt, amit az ő pozíciója megenged. Úgy meg az a helyzet, hogy rengetegen mondanak ilyen lebegtetett mondatokat, és nem ezekre pontosan nem reagálnak. Ezekre vissza lehet vágni. Én tehát, ha én reagálok rá, akkor az ellenfele vissza tud vágni. Tehát persze persze a teljesen igazad, hogy a normális tisztességes emberi párbeszédet kérem számon olyan embereken, akik egy nagyon sajátos élik az mert nem fognak, Jogos, igazad van. Most. Tom kifigyelte a miniszterelnök hazugságának szisztémáját. Figyelni kell a száját, ha mozog, hazudik. <gül> nem, néha nem igazat mond, tehát olyan is van, még nem mond igazat. Néha csak elhallgat, akkor is, amikor megy a száj egyébként. Ha a kommunista ér alatt 100 millió volt az áldozatok száma a gulágokban, pincékben, malenki roboton, azt minek nevezitek? Nevezi Európa? Hát ez ugyanolyan ugyan tömeges népirtásnak hívom, amit Stálin csinált, mint amit, mint amit Hitler csinált. Az én szememben Rákosi és Szálasi között olyan nagyon nagy különbség nincsen, nem tudom, ez most ez miért fáj. A, a, a téma nem azért a zsidó üldözés, nem pedig a kuláküldözés, mert nekünk az jobban fáj vagy a szerintünk fontosabb a 20. század történeti értékelése során, hanem ha azért, mert konkrétan most ez a téma a magyar közéletben, mert konkrétan most antiszemitázás folyik, és nem. Nem, nem kommunistázás, vagy nem tudom. Tehát most, most ez a téma, ez a konkrét téma. Nem? Igen, nem beszélt gyúrtságy a beszélt, hanem a koncentrációs táborokról beszél a gyurcsány a Timesban, New Yorkban és, és Londonban egyaránt. Nem, nem, ugye csak áttételesen, ez megint fontos, mert nem említette a, a, a koncentrációs táborokat, nem említette, csak hogy pontosak legyünk. Hát éppen, hogy erről van szó, hogy nem említette. hogy <síram> említette volna, akkor nyilvánvalóan vált volna, hogy nem nagyobb most az antiszemitizmus, mint 50 már az, hogy nem említette volna, talán illet volna. Igen, akkor rájött volna, hogy a mondat egy kicsit sületlen, Igen. hogy finoman fogalmazom. Csak euh, akkor tegyük már fel a kérdést magunknak, hogy miért hozza be ő ezt a témát, így, euh, így most a közbeszédben. Mi, miért jön egyáltalán az most képbe, hogy amióta őszóta euh, komoly tüntetések vannak az országban, talán mondhatom, hogy soha nem látott euh, tüntetések, akkor miért hozza be az most? Csak nem azért, mert ők nem, nem hogy, Lehet, hogy tehát, hogyha én őt kritizálom, éve. akkor biztos náci vagyok. Mi Ennyi. más lehetnék, hiszen a, ő az, aki ezzel harcol, ugye? Na most ez, ne, ez, ez utcára, mert akkor jobb oldani. Köszönöm, hogy nem szíves. mondod azt, hogy soha nem látott tüntetések. E, Mostanában most nem, most nem. nem látott nagyságú tüntetések. Nézáról, hogy ez, ez kellett volna a Fletónak e is mondani, amikor az interjú elhangzott, hogy mondod azt, hogy te tudod, hogy pontosabban kéne fogalmányosan előtt. Tehát mind valószínű, hogy azért van ez, hogy azok az emberek, akik, ugye mert most, hogyha nézed, akkor a lakosság nagy százalék elítévi ezt a Na most, hogyha olyan tüntető megy ki, aki mögött más van, és tartalom van, az már komoly problémát jelent, és ezért vannak ezek a dolgok, hogy te ne menjék ki, meg ő ne menjen ki, meg más nem menjen ki. Magyarán provokált. Igen, de most hallottam is már, ugye gondolom ti is, hogy március 15-ére Budapest népe az már vidéki szállodákban foglalt magának helyet, és mindenki elutazott, elmenekülnek, mert nem Hú, de mert hogy is hosszú hétvégében ki akar itt a városban ott vannak a Jukis Welnes szállók. De, de a híradásokban mi lehet én Soha nem látott mértékben van tele az összes <gül> forrásban. <főző> Szezon, a szezonnak nevezett, csak tudod, ez megint az a probléma, hogy, a, hogy aki nem tud kimenni a városból. Ugye különböző okok miatt, Itt nem egy akkor, akkor az nem azért, Tényleg, nem a rendőröknek mindig mind de kell, nem, nem azért, mert nem kedveli, nem mondjuk, nem nem kedveli, nem, nem tudod nek egyébként a rendőrök lakásaiba, vidéken nyilván nem, hiszen azok most megüldölnék és akkor a szállóra se kéne annyit költeni, hiszen nem teljesen oké lenne. Itt festel is rend lenne, és biztonság, mert ugye így hívjuk a rendőrterrőzat. Hát így hívjuk a rendőr, az utcán leverik a vesémet, kilövik a szememet, kilövik a fogat. De azok nem rendőrök, hiszen nem volt rajtuk. De, de most már az az azok, azok lesznek. Most, most, most már most most rosszabb lesz, lesz a helyzet, lesz lesz ha verekednek, mert most már látni is fogjuk. De most rendőrök, mi a kéne? Eddig csak futballurigának voltak. Ondan törvény. mert ez rajta kérdezik. a törvény új itáliai a csávó úgy nézett ki mint a Star Wars. De mi a probléma? Ő úgy, hogy az, az új csávó akkor az új kocsár hogy csak valami rendőrök úgy de... csattanj. Volt, a de volt tért a ezze bírodalmi lépgető csávóra, te volt Hát Hogy mi az igazság, hogy a hogy tartottak egy sajtot arról, hogy ezentúl lesz rajtuk ilyen jelzés. Most őrült. Hálás te, hát Érdekes, hogy nem tette fel a kérdést, hogy igen, akkor ezek szerint még mégsem volt annyira nagyszerű, hogy eddig működtek, nem? Érdekes, hogy erről sajtot azt mondja, hogy de jó lesz rajtuk ez. Na jó, igen, de erre meg kellett volna kérdezni a sajtótájékoztatón, hogy ez csodálatos. Tehát ez azt jelenti, amit most látunk, hogy mostantól kezdve be lesz tartva a rendőrségi törvény? Ez, ez mostantól ezt Igen, de, a normális különleges. Ez. De akkor ez azt jelenti, ja, hogy ne. hát, az, mondjuk hogy eddig törvénytelen volt, akkor ki ezért a felelős? Ezért ezt de, de most már osztottak egy rendeletet, hogyha ha, ha csak részt veszel valamin, akkor is szabásértés is ne, Nem, nem, ez nem, nem, az e a passzív, tartozik, mi passzív ellenállás. Mert mondjuk a Google szót mondjuk gandista vagy, Google szót, és jön a rendőr, és azt mondja, hogy húzzál innen, mert ugye így szoktak beszélni ezt azért. Hogy nem jól lesz magyarul és akkor már 50 ezer forintotba kerül. Vagy lassan állsz föl. október 23-ából, és a szeptemberi eseményekből azt lehet lemérni, hogy mondjuk egy passzív ellenálló aki egyébként elmenne, de lassan áll fel, és kurva nagyot öt meg a fejére, azután még fizet 50 ezek. Ez egy most jel. már, hogyha igazoltattak, akkor engem az utcán, és akkor én megkérdezem, hogy miért is volt. Ezért kellene ezt menni, hogy ez nyilvánvaló. Ott van, nem, nem lesz ebben. Hát, ha van az embernek 50 ezer, akkor azt nem a bírságra fizet. Ez számember lesz hotel, világos fektetésben jól pénzem. Mostantól az is törvénytelen lesz, ha, hogyha. Amit mit csinálunk, nem? Nem, hát remélem, hogy vagy vagy mellényben mész ki. Tán... Azt tudom, ne vé nem védhetem meg magam. De persze, ha nem akarod, hogy a bőrödet átszakítsa gumilövedék, hanem fölveszel egy bolyóállomellényt. De, de, de ez tán. most már jogos, mert most már azt mondták, hogy fejre nem fognak lőni. De csak lábra. Tehát, hogy mellé. Ha nem akarod, hogy a csap lábra, akkor én kinek ártok a bolyóállomellényemel? Ez a kérdés. Egy bolyóállomellényt Tehát azt hogy kell csinálni? Ezt ellenőrizni kell kimenni az utcára, egy hatalmas, nagy erővágót tenni a nemi szervethez, és amikor a rendőrök felszólítanak a távozásra, akkor azt jól megszorítani, hogy vér fakadjon a testedből, és akkor így végül is nem voltál passzív ellenőr, sőt hogy el neki az Na Jó, de ebben még egy durva dolog van ebben a passzív ellenőrségben, hogy három másodperc be is vezették a rendelkezést. Tehát, hogy nem volt idő fölkészülni, ezt ugye jogászok már szóvá tették, hogy még senki át se tudta gondolni, mi ez, mi sértjük pontosan, de már érvényben van, ugye ez nem teljesen felelmény meg a joggyakorlatnál. Védeke... Erről egy a védekezésről pedig az a dolog, hogy arra hivatkoznak, hogy már Németországban így van. Tehát most gyakorlatilag akkor, hogyha én véleményt akarok mondani, és nem tudom másképp a véleményét elmondani a parlamentnek csak tüntetéssel vagy demonstrációban, akkor én... És Lehet mondom, még MSZP párta támadnak, is. Az az is, az is egy lehetőség, épp... azon fölkúszol képviselővé. Tehát ezt, ezt még felajánlja. Érdekes ez az érvelés, hogy Németországban már így van. Tehát ha mondjuk 44-ben azt mondta volna valaki, hogy miért kell abonírozni a mi állampolgárainkat, és azt mondta, de Németországban ez már így van. Most nem. a kérdés a szükségünk nemzetvezetőre. Hát Németországon már 15 éve van nemzetvezető. Nem vicces. Szóval ezek a borzadák, hogy másra hivatkozni. De nem az, az elvegből, elvegből, nem az elvekből megnullítani. Nem arról van szó, hogy ez önmagában vagy helyes vagy helytelen, hanem nézzük meg a fejlett nyugatot. nyugatot. Ezt tudja én, hát, nem, nem akarom megnézni és mi Én élni, és itt akarom, hogy jó legyen. Itt akarom, hogy olyan legyen a világ, ami nekem tetszik. nem érdekel, nyugaton van. nem élni fogsz itt, hanem vérezni és meghalni. lehet menni, gyerekek, hát ne felejtsétek el. El lehet Kezdeni, az a de az is jó, hogy a miniszterelnök erre megadta az engedélyt, tehát eltávozást kaptunk. Igen. Tehát azért a kellett elmenni. A cselekvés az ember megköszöni a főtisznek, hogy eltávozhat. Tehát én nem, nem csak úgy van, hogy magamtól tiszt. is tudom, hogy elmehetek. A miniszterelnök elbocsájtott, kvázi. Mostantól kezdve minden perc és amíg maradhatok, és ő engem szólásra az ország. A meg a gulákban nem volt olyan, hogy el lehet menni. Na, ez tényleg jó esemény. Kifejezem, hogy Ki volt reggel a legirítálóbb média nem emlékszik rá már a kedves SMS író, hát senki más, mint Svábi András természetesen. Én keresztény vagyok, írja az SMS író. Gyermekem apja a zsidó. Mivel kerülöm a neonácik hungaristák társaságát, én nem érzem úgy, hogy Magyarországon antiszemitizmus lenne, írja Kitti. Hát a kerülöd a társaságokat, akkor nem is, de tegnap ezt a sétáltam a lányainval a Dunakorzon, és ö, ott már Árpácsávos lobogókkal, autók, stb. stb. vannak, tehát készülnek az eseményre, látszik, meg a városba közlekedő Árpácsávos... Van, szerint, a, ö, hát az, az, az Árpácsávosról a, sata, a, már beszéltünk itt igen, azért, igen, van, van egy ilyen felhangja, legalább annyira ambivalens a dolog, mint úrcsányfény. Tapasztalatból, tapasztalatból tudom ezeket a... Mondjuk nem zsidókra vonatkozó kijelentést voltam egy demonstráción, ahol a felszóló a következőket mondta, hogyha egy cigány megkérdezi tőled hány óra, üzd le, rúdost meg, és hogyha ne talántim, még utána mozog, akkor mutasd meg neki a karórádat. Tehát, Találkoztam, milyen előző bejelentett demonstráció volt a Moszkvatéren évekkel ezelőtt. De hát mindig is tudtuk, hogy vannak elmebetegek ebbe az országba. Az, a rádióban vannak. Tehát az, hogy a tüntetéseken vannak ilyen emberek, ám legyen, bár ne legyen, de így van, de mit csináljunk ezzel, ez semmit nem bizonyít. Tehát ez semmit nem jelent. Mindig lehet találkozni. Én például nem vagyok zsidószármazású, és már egy csomószor megvertek azért, mert úgy nézek ki egyesek szerint, mintha mégsem szoktam mondjuk ezzel, hogy mi érvelni amellett, hogy a helyzet romlana. Na, Tehát... Ez nagyon érdekes. Mivel érve egy Ferenc a Magyarországi Antiszemitizmus kapcsán? Mi mással, mint az, a az a, hogy a feleségének származását. a származását fölhozta, mint érvet amellett, hogy a felesége kézbe kapta ezt az antiszemitárőpiratot, és az ő felesége történetesen zsidó. Na most ez a hivatkozás, hogy az ő felesége milyen származású. Ez önmagában felháborít, főleg azért, mert az én tudtommal ez egy, egy, egy bármiféle vitában, bármiféle diskurzusban érv tud lenni, hogy kimilyen származású. Tehát ez egy érv. Ezzel az antiszemiták szoktak érvelni, hogy kevesebbet láthassuk. Nem a rasszizmusra, nem ez a Ezzel nem szabad szépen a, szépen a, szépen a szépen. viselkedésemmel mutatom, hogy milyen vagyok, nem pedig arra hivatkozok, hogy milyen a származása. Hát Világos, és ett, attól ebben az országban nem lesz nagyobb az antiszemitizmus, hogy a röplapot, ami az ő feleségek kezébe került, történetesen egy zsidó vette kézbe, nem pedig egy keresztény vette kézbe, vagy egy nem tudom, én, buddhista vette kézbe. Tehát ettől az antiszemitizmus sem kisebb, sem nagyobb lesz. Nem lesz az antiszemitizmus mértékét Magyarországon. A Röplapoknak a száma jelzi, és nem a zsidóknak a száma, valamint nem a röplapoknak az útja a zsidók kezébe, ha eljut a röplap egy zsidó kezébe, akkor nagyobb az antiszemitizmus, ha nem kerül zsidó kezébe a röplap, akkor kisebb. Tehát önmagában a felesége származásával érveljük, És nyilvánvaló, hogy valamiféle empátiát akarsz kibni. Személyes megélést akart a dologba belevinni, hát ez, ez a fókusz, ez az összes fókusz erről szól. Az RTL Klubon, amikor fókusziportot készítenek, a felszólítás, a riporternek mindig az, hogy tedd személyes! Hozz az emberi tényezőt. Gábor már másfél éve nagyon, nagyon Jó, de ezek az emberek nem miniszterelnök, tehát ő össze... nem keverheti a személyes hát, szomorúságát hát össze az ország helyzetével. Honnan veszi helyzet a munkatársait? Társait? Társait? Tár nézzük meg például, hogy ki, ki volt a szóvivője. ebben igazad van. Hát ki lesz az új szóvivő? Hát hát, nem tudom olvastátok, hogy mennyire szereti a szegény embereket. Nem annyira. Furcsa a Az Azóta már törölt is a blogjából a hírek szerint. A herger is volt a pompomlányok harcban állnak. Már csak hármat kell aludni, hogy kiderüljön jó volt-e kiátszani az antiszemita kártyát. Válaszul eldicsekedni nekünk vannak sidó barátaink is. Ha már egyszer nyilván tartjuk barátaink vallását és előbőrét, ugye vár. De ezek a fordulatok már eléggé elkoptak. A kommunikációba új szint a kormány áprilisba hadrendbe álló pompom lánya hozott, aki mi mást is tenne, mint blogol. Demcák Zsuzsa ugyanis két bejegyzésével múlt a havas Henrik, egynapos kormányzati kommunikátorunk összes reggeli taplóságát. Amikor kifejtette, már pedig az ő gyereke nem fog szegényekkel keveredni, és ő személyesen is kizárólag a jó szituált anyukák társaságát keresi a Szent István Parkban. Erős kezdés egy igazságosságot hirdető kormány szóvívőjétől, aki ezek szerint nyilván csak gazdag újságírókkal el majd szóba, és nyilván szabadságra megy, ha a főnöke éppen szegények között nyomja a piádumát. Ajánlott céltű mert gyurának március 21-ére nyissák meg a Szent István Parkot a proletár gyerekek előtt én reggel olvastam ezt a blogbejegyzést, de akkor már nem volt benne ez a részlet, vagy én legalábbis nem találtam. Kivették belőle. Igen, törölődött. De miért ez előtt Nem kivették, törölődött. Törölődött. Ezzel vannak most már ezek a vírusok. Ez szorzalatos, amikor. Ez fantasztikus. De mire? a baloldali pártok a szóvivője? Nem a kormánynak? Hát a kormány baloldaliát, a szobor. Ezek ma már számítanak. És akkor a szóvivő egy ilyet mond az ember szemébe, hát ez egy borzad. De ő le fog egyébként Szerintem, Bár nem tudom, de azt gondolom, hogy szerintem ebben, ebben a társaságban teszik. Minél lejjebb vagy, vagy mennyire kevésbé van igazi hatalmad, annál kevésbé gond lemondani. Tehát, hogy ez Igen, van. csak szerintem én úgy vannak ezzel, hogy azért gond, ha bárki is lemond, mert akkor azzal ö, ö, aláírjuk, hogy tényleg bakizott. Tehát is köre azért nem mond le, és azért nem, szerintem azért nem mond le majd nem csak zsuzsa sem, mert. Ö, ha nem mondd le, akkor előbb utóbb belül a vihar is, hogy komolyan gondolta. Hát még az sem kizárt, hogy hisz ebben, amit mondott. Jó, ez -e nyilvánvaló, Cs. hogy hisz benne. Hát nyilvánvaló, Cs. hogy hisz benne. Hát könyörgöm, Piárból az ember nem uszít szociálisan, csak hogyha véletlenül kimondja az igazat. Hát ezekkel már csak véletlenül történik meg, hogy kimondják az igazat, az abból is látszik hogy másfél órával később már nincs van a blogon, amit elmondtam. Na, jó, de őszintén, akkor én sem. Akkor nem megvárnám, míg lemond, hanem én azt mondanám, hogy nem elég profil szóvim, és lemondatnám. Hát, de hát, hát, hát, akkor valaki kinevezik, és az első nap leírja azt, hogy az ő gyerekei nem fognak projektet. De legalább nem hazudik! De, képzel, de milyen jó, hogy az első nap derült ki, és nem egy év után, hogy önökat írt volna, hogy egyetért egyetértek. De, de, de, de, de miért akkor indul neki, ha most ezt nem írta volna le? Ne? De, de a, nem a egyébként kell is És De abban is kormányzó vívő, Miért? ő nem ért még semmit. Ő az, akivel kapcsolatban már nem kell bebizonyosodni. Egy De olyan lesz, jön szembe veled a birodalmi Hát ő most muszáj, elő, ül a oda, hogy mondja, hogy ez veszélyes rá? De miért csodálkozol? A, a mely fő az ügykös hazudik. Tehát most, hogyha nem mondott igazat. De azért kell, hogy még igazat, igazat, igazat mondott, az akkor lehet ellene tüntetni, hogy mondjon le. De Dendr Csácsony nem hazudott. Épp ez a baj, hogy igazat mondott, és ezért bukott meg. Ez? akkor meg is meg hogy le fog mondani. De ezzel érvelni, Tehát, hogy arról van szó, hogy ha én kimerészelek menni az utcára, tüntetni merészelek, hogy Gyurcsány mondjon le, tüntetni merészelek, hogy a mit tudom én, egészségügyi reformot vonják vissza, tüntetni merészelek azért, hogy ne hazudozzon többet, akkor én kvázi antiszemita vagyok, ugye? Ez az, ez az érvelés. Mert hogyha én mellettem, kettővel vagy hárommal, vagy mögöttem valaki álpácsából zászlót lobogtat, akkor nekem onnan tisztességes humanista módjára haza kéne menni, és elfogadni azt, hogy. Hát a miniszterelnöknek úgy tűnik, hogy mégis a pozíciójában kell maradnia, mert az utcán elharapózott az antiszemitizmus, ehhez én nem csatlakozhatom. És a kettő dolog közül, az utcai, na, Robi, az it... utcai zsidó pogromok közül, vagy pedig na, de a hatalmó az... maradása közül választanom kell. Na de, hát, viszont így... na, de, az de itt jön az ellenzék és a, de a, de a New York Times nagyon jogosan írta, az, hogy azért nincs változás Magyarországon, mert gyenge, szervezetlen, széthúzó az ellenzék. Én azt gondolom, hogy... A jobb oldal. De hadd mondjam végig, mert itt egy nem fontos dolg, mert én azt gondolom, hogy Ápács-Sávozásznak valóban nem kéne az utcán lennie, és én is megmondom kétszerűség, hogy kimenjek-e vagy nem, mert nem akarok közösséget vállalni azzal a szimbólummal, akármit magyaráznak jobbra-barra róla. Tehát. Én például elvárnám az ellenzék vezetőjől, hogy ápás lengető lengedő haverjainak azt mondja, vagy, vagy ő híveinek, hogy gyerekek, tegyétek le akkor de is, egy valamint, hogyha valamit egy valami már játszik, egyszerűen nem azt a dologban szerintem. De hazamennének a szélsőségesek, és lennének nem nem a szélsőségesek, csak lecsatlakoznak. De attól a pillanattól kezdve egész más van a helyzet, mert nem jó. mondhatná azt a jó, kormány, hát hogy Orbán hát nem hát, határolhatja meg hogy az Orbán is az Orbán, szerintem nem ezt kéne elmondani. Engem mindig kell mert miért van neki, és miért nem kell a miniszterelnöknek elhatárolódnia a mondatától. Igen, igen, de szerintem nem ezt kéne az Orbánnak mondania, mert az Orbán az legyen ne játszon kicsi fűrért, aki hazaküld zászlókat az utcán. Ról, hanem az Orbán csak mondjon annyit, szubjektíve, személyesen, nem ő személy szerint Igazán nem lovoktatta álpátsávó zászlót, Helyes. de ebben az országban, szabadságban, és mindenki úgy él, a demokratikus jogai hogy akar, olyan zászlót lovoktat, amilyet akar, és ezt tiszteletben kell tartani, a saját nevében nyilatkozzon az Orbán, és mindenki megjugodna. Ö, egyébként... Ezt nagyon helyesen más Egyrészt, másrészt pedig veled kapcsolatban. Te ne gondoljad, ha te kimész az utcára, és azt kiabálod, hogy gyurcsányt takarod. vagy kimész az utcára és azt mondod, hogy a kormány mondjon le, és elénekled a himnuszt, vagy utána azt kiabálod, hogy, hogy, hogy, hogy szeletek, gyilkosok, rendőrterror, rendőrterror, hogy akkor te bármiben is közösséget vállalsz a... a, a Árpásából zászlót lobogtatókkal. Nem. Te kimész, te a saját nevedben ott részt veszel azon a demonstrációt. Ez igaz. Téged nem minősít az, aki mellette áll és Az nem De a... a saját De nevében, a média, te média mondás technikája igen, tehát ha netán föltűnsz egy árpásához zászló alatt, abban a pillanatban az egész ország millió nézők, azt lehet mondani, hogy te egy árpásához zászló alatt tüntető ember vagy, és ez kell a kormánynak ez jó. Neki. De, de és csak csak akkor de... te már egy szélsőséges alak vagy, de te az belemész, hogy a kormánynak ez mert ezért csinálják. És innentől kezdete nem mész ki, akkor már nem is érték a céljukat. Sajnos a, igen. A megoldást, megoldást a... keresem, és azért gondolom, a az, az, hogy az ellenzék felelőssége az volna, egyébként úgy, ahogy hallottuk most a főnöktől, hogy, ah, hogy, hogy valamilyen okos taktikai megoldással próbálják csökkenteni az árpátszávozászokat az utcán. Mert azzal egyetértek, hogy az, hogy Lenveny Judikó két hetente felszólítja Orbán Viktort, hogy határolódjon el, még jó, hogy nem határolodik el, miért ő határolódjon el? Tehát ez, ezzel egyetértek, De... hogyha belemennének ebbe a játékba, be, akkor utána kirakhatnák a, a, az SS jelvényt, De nem Ezt szerintem, hogy szerintem a, a, a, a hallgatok el ellenzékenek kéne itt, itt szólni, aki nem megy az utcára, nem csinál semmit, mert fél, azoknak kéne jobban megszerveződni, és azoknak kéne szólni. Nekem erre volt egy ötletem, a Boráros téren kéne csinálni egy igazi Kossuth tér nevű e, tüntetést, ahol nem a Kossuth vagyunk, és mindenki, aki nem akarta a -térre kimenni e, rossz szándék, hanem csak is az igazság érdekében, és nem akar Árpárszával Tüntetni, a boráros téren tüntet kosütér szíven. A kosütériek a kosütéren baléznak, és az összes többi ember, akinek csak az a baja a hogy hazudott, és nem érdekli a felesége származása, és így tovább, azok a boráros téren elmondják, hogy hazudott, és nem hogy a gyurcsány felesége származása miatt viszkiárpácsához állsz. mondok neked valamit. Amióta, amióta ezt a gyurcsány elmondta, biztos vagyok benne, hogy akik eddig antiszemiták voltak, és utálták a gyurcsányt, és most végre össze is kötötték a dolgot. De ez az elsősorban. Ez, célja. Célja. ez volt a célja. Ezt én nem tudom. Biztos, az erősödik az antiszemitizmus Magyarországon, pontosan hát a, provokál, a kormány... provokatív kijelentések, akkor Pontosan, igen. kifejezetten a kormány részéről érkeznek. És, és miért nem csinál semmi kormány Viktor, mert ő csak most szépen nézi, hogy, hogy mi történik. Mert nem a kormány jó. után került a csurka be a parlamentbe? Tehát a gyerekek, a szélsőség az olyan, mint a hőmérő. A, a higany szál fölszalad. Én azt gondolom, hogy ez a kormány a poli szélsőséges politikájával elérte, hogy szélsőséges kritikája van. Ugyanúgy, ahogy a honkormány után, ahol egy olyan miniszterelnökünk volt, akit megkérdeztek a rádióban, hogy nem zavarja, a és erő, azt mondta, mi, mi, mi, mi zavarjon benne. Ezután nem csoda, ha több szélsőséges volt Magyarországon. Én az azt gondolom, hogy ez nagyon fontos megjegyezni, hogy az, hogy erősödik az antiszemitizmus, vagy a szélsőségek úgy mert nem feltétlenül antiszemiták, az, hogy a szélsőséges. Uh, megnyilvánulások erősödnek, az a, az kifejezetten a kormánynak köszönhető. Ő az, aki ezt a helyzetet megteremti, és ebben akkor és nem ám nem a, nem áll... áll... a polgárokat kell kritizálni, hanem el kell gondolni. Jó, de a a olyan sik olyan sik volt, a kitalat, aztán a profitálás profitál, után meg mi lett belőle? profitálni az, az, az, az, az a torra hogy mind a kettőnek az érdeke, hogy vissza összetünk a kettőnek Ez amit csinálnak, mert tehát a, a végünk lehet belőle nagyon párt. nagy baj, mint jó. ahogy abból, hogy elhazudták, hogy milyen a gazdasági helyzet, abból óriási jó, a baj, a diakonomizban pár nappal ezelőtt meg is írták, hogy egy csodálatos összeomlás felé halad Magyarország. Tehát én azt gondolom, hogy a, a politikai játszmák, amiket szerintem egyébk minden parlamenti párt játszik, tehát ne gondoljuk azt, hogy mondjuk az MDF a jó lelkivel nincs benne ebbe a matatásba. A ez a politika Csinál, most már tényleg veszélyes. Most már nagyon régóta a veszélyes kategóriában van. Mondjuk amióta az ösztöbb beszélt kiszivárgott. a veszélyes kategóriában. Egyébként, van. Aki nem, hisz, aki abban, hogy könnyedén bekövetkezhet egy összeomlás, az olvasson utána a 2001-es argentinai gazdasági összeomlásnak, ami úgy ütött be az átlagember számára, mint derültékből a villámcsapás. Tehát konkrétan ez, ez az az a különbség, nem különbség hogy nálunk senki sem fogja úgy gondolni, mert már... azért az embereknek pénzük van a bankban a vannak, vesznek, ma is a kis lakásukra, meg Tükről, nem tudják, hogy hol, hol tart az ország, mint is mi azt mondják, hogy az, valóta, hogy az tudják, tudják, nincs a egy gyerek. nem tudják visszafizetni, nincsen állásuk, nincsen munkájuk. E, nincs De ha összeomlik a gazdaság, tettünk. akkor sokkal kevésbé lesz, akkor például lesz annak, aki közalkalmazott, lesz állásra, megszerződése, csak fizetést nem kapna nincs miből. Visszatérve arra, amit mondtál. Bibó azt mondta, ha jól emlékszem, Bibó mondta, hogy demokratának lenni annyi, mint nem félni. Vagy már mondta. Szerintem most ez mindegy is, hogy kimna, de ez timmel. ezt ha, ha én nekem elegem van a kormányból, én kimegyek az utcára, és nem félek attól, hogy lefotóznak egy olyan zászló alatt, amit valaki más lobogtat, és hogyha montázsolnak, meg photoshopoznak, ez a. világ a... bibóta és meg mára jóta is jó, várható. Jó, jó, de nem bele abba, nem tehetjük meg nekik azt a szülességet, hogy azzal, hogy esetleg akár már azt is feltételezhetem, hogy kiküldenek árpálysábos lobogókat az intetterre. Azért, nyugodtan. hogy én ne legyek ott, mert attól, hogy mi lesz, szomszéd meglát, vagy a főnököm meglát egy árpát sávos alatt, akkor gyakorlatilag elismerjük azt, hogy, hogy a rendszer úgy fasizálódik, hogy miért bólintunk. Na, van az azt, mondjuk, nem hogy nem vagyok jó. hajlandó helyben hagyni a miniszterelnököt pusztán azért, hogy ne süthessék rám, hogy antiszemita vagyok, vagy náci. Igaz, az én lelkismert tiszta, de soha életemben nem voltam sem antiszemita, sem náci, sőt, rühellem az antiszemitákat és a nácikat, azt az tartom, hogy a, a miniszterelnök annak érdekében, hogy megőrize a pozícióját, annak érdekében, hogy politikai tőkét fel, engem ezzel a mocskokkal, hány bepusztán azért, mert én tüntetni meg az ő pozíciója ellen. Egy hatalmas csúsztatást kell közönöm. Igen, ez még a New york kapcsolatos, hogy megint elhangzott az a megállapítás, hogy ősszel a megszorítások miatt tüntettek az emberek. Tehát olyan penetránsá vált ez a hazugság, mert ez is egy hazugság, mert nem a megszorítás, Akkor még nem voltak egyértelműek a megszorítások, a hazugság miatt tüntettek az emberek. És az első pillanatok kezdve elkezdődött ez a félrevagyarázás, hogy hát igen, mert megszorítások vannak, arra szükség van, és hát igen, ezzel szemben az emberek föllázadtak, föl stb. stb. Szó nem volt róla szerintem arró, akkor még, hogy a megszorításokkal van a baj. És a New York Times ezt is már taking for granted, ilyen evidenciaként kezeli, és így sem szól közben a miniszterelnök, hogy nem, nem, nem, nem, nem úgy volt. Az én beszédem miatt volt a bal, hi a megszorításokra akkor legfeljebb még csak sejtések voltak. Tehát, hogy ez a korábbi nyilatkozatok, a korábbi média munka elérte már azt, hogy egy amerikai újságíró az már azt gondolja, hogy itt a szegények lázadtak föl, nem pedig a demokrácia. Tehát, akik, elegük van abból, hogy hazudozik a miniszterelnökük. Persze, ezt a nagy többségre mondom, nyilván volt egy kisebbség, aki nem a demognak nehezéseit akarta kifejezni, de a nagy többség biztos. Jó, Pélesemes, kell az interaktivitás jegyében. Ö, ö, Bibó mondta, írják. Miért lesz sok rendőr az utcán 15-én? Mert így ő... Úristen. Tehát, mert ők nincs wellness Szabadságom. Egy, egy rendőrőrmester fogja eldönteni, hogy maradjak, vagy oszoljak. Hol van a személyes szabadságjogom, gyülekezési jogom egy rendőr kezében? Kérdezi Louis. Hazudott gyurcsány nem elkurt, hanem átkurt Engem mindenképpen írja az SMS író. Undorító, ha egy nemzet megtagadja saját keresztény nemzeti elképét. A magyarok 400 éve nektek tényleg nem szent? Ez már ez a múltkori... Egytől egyig gondolító a szégyen, írja az SMS Na, Mi azért? Kérjünk tőle egy érvet, tehát hogy mondja el, hogy mi a baja, érveljen. James, Joy, James Jones írta, elárulták a demokratikus jogaikat azzal, hogy gyakorolni merészelték őket. Én is kint leszek és mégsem vagyok, Neó írja Obskeró. Sziasztok, Bibó István mondta, illetve írta az említett idézetet, ha jól emlékszem, a kelet-európai kisállamok nyomorúsága című tanulmányában. Az MDF épp olyan félelmetes, írja M, mint gyurcsányék, csak rejtettebben hazudnak, vagy ki sem derül. A küldötek több mint 80%-ának támogatásával újra elnökké választotta az MDF országos gyűlésed Dávid Ibolyát, aki így ötödik elnöki mandátumát kezdheti meg a Magyar Demokrata Fórumban. Dávid Iboja kihívó nélkül indult az elnöki székért. A posztra a jelenlegi vezető mellett korábban jelölték a megyei szervezetek, Greza Istvánt és Katona Kálmánt is. Ők azonban visszaléptek. Információk szerint Dávid Ibolyának azt nem sikerült elérnie, hogy három éves mandátumot kapjon. Az index úgy tudja, hogy Dávid Ibolya korábban a pár több fórumán felvetette, hogy most 2010-ig választanak új elnököt, aki így a következő európai parlamenti választásokon is vezetné az MDF-et. A párt vezető testületei azonban ebben nem mentek bele. Dávid Iboja így most 2009-ig kap elnöki megbízást. Mert ne, nem zsarolta meg a pártját, nem figyelt oda. Hogy kell ezt csinálni? Hát ez, ez valami csodálatos, itt is egy jelölt volt. Hát most már gyakorlatilag elmondhatjuk azt, amit soha nem képzeltünk, hogy elmondhatunk majd, hogy az SZDSZ az egyetlen olyan párt a parlamentben, amelyik minimálisan odafigyel arra, hogy a párt belső demokráciája működjön. Kvázi két jelölt van a, a, látom, a parlamentben. De utolsó alkalommal. Égyves olyan, ezt nem lehet. Elgondolsz, hát a parlamentben van négy párt, és abból három, elnök választásán, hát egyetlen egy jelölt van. És ilyen 80%-kal, meg 90%-okkal nyernek Gyakorlatilag egy egy pártrendszer van, csak sok kis pártocska, mint hogyha az ember egy kaláidoszkóban nézne bele. Nem. És az ilyen. van, hogy van egy jelölt, azt megválasztják 90%-kal, és gyakorlatilag Jó, amik, nem demokratikus. Mert azt mondja, a média, a rádió, hallgatom a rádiót egész nap és mondja, hogy demokratikus választással... Tehát minden vezető minden, olyan jó, hogy ne, nem akarja senkireket leváltani. Egyszerűen nem, senkinek nem jut eszébe egy frakcióban, vagy egy párban, hogy valami nem stimmel ezekkel a vezetőkkel. Annyira jó itt minden. Tényleg egy paradicsom ez az ország. De ez ezzel hesszükbe se jut, hogy kiálljanak és azt az állapotok, hogy, hogy esetleg más is kéne. Mert olyan jól megy minden. Vagy ne úgy van, hogy ezek az emberek tudnak lefelé osztani. Nem? Én ezt nem mondtam. Én mondtam, ezt nem <gül> <ráfusztan>, <gül> teremtel, ez Én, Én ezt sem a lehet róla. Tényleg nagyon feltételező. Esebes írón kírja. Én régen családilagbaloldali volt, egészen addig, amíg nem kezdtelek el titeket hallgatni. Most úgy érzem, hogy az MSZP gyakorlatlag minden olyan dolgot megcsinál, ami például, a, amiért például a Fidesz szigják. A határok elmosódnak a partok között, miközben polgárháborús hangulat van az országban, aláírás a gyaladzó ugráló korcs. De, de figyelj, én, én nagyon, akar, akar, nagyon, nagyon szépen kérlek, hogy te azért még maradj baloldali ettől, csak tudjad, hogy ha valaki baloldali, akkor az nem szavaz az MSP-re. Uh, nem az már. Nem nem egy nagy csomó ilyen politológus meg filozófus is kimondta, hogy, hogy már régen jobb oldalt képvisel. Hát, Magyarországon ezt, de... nincsen valóda, ja, bárc, nincsen jobb oldal. a dolog, ez a harmadik utas szociáldemokrácia és egyéb verziói, a, ugye, amit ezek is képviselnek a, angol módon. Most már én én nekem, hogy ez, ez nem szociál és mitől demokraták. Hát ez egy hosszú történet, ugye eljutott oda a szociáldemokrácia, hogy tulajdonképpen nem lehet megkülönböztetni a neoliberális politikától. Ugye a kompromisszumok feladása szépen sorjában. Nem baloldali, és ezért neoliberális az a, az a kormány, ami ma van. És ezért csúszik ki az szdsz a -e hatalomból, és úgy általában a parlamentből, mert ma már az MSP liberálisabb, neoliberálisabb az SZDSZ-nél. Majd olyan lesz, a kis a Fideszben, tehát hogy lesz az SZDSZ, csak az msp n belül? Nem foglalkozom a nemzeti, nemzet, nemzet eszme történetével, de kurvára zavar az MDF beteges nemzeti jellege, ami például sokakat kizár az MDF, kizár ezt írja az SMS író, az MDF kifelé párt, befelé mozgalom félelmetes. Nem hiszem, hogy a nemzeti jelleg aki ki a riválisokat, nem, nem, hát nem a nem politikai nem machináció hát ki. Igen. Az ki. Meg az, az, az, jellet az, jellet az is, a kérdés, hogy a Dávid sokszor kijelentette, hogy ők polgári párt, és ők a polgárokat képviselik. Na, csinálni. hát igen, a középosztály, de erről, még, erről is lesz itt még szó. Van egy nagy csomó bejátszunk a Dávidi Bolyának a beszédfoglaló beszédéből, és ami még jó hír lehet le jó fogó bácsi egy negyed óra múlva az MDR tisztújító kongresszusáról. Még csak annyit hagy mondjak már, hogy ez miér baj, hogyha, hogyha azt mondja, hogy polgári párt. Hát fi, most nem kell mindenkinek nem populista gyűjtőpártot vezetnie, nem. Nem, nem, nem, nem egy. És, és ez, ez, ez kizárunk, képviseli, képviseli, képviseli, képviseli a szegényeket. Az szabad kérdás nem. De mindkinek az mdf nek képviselni, Mindenki a polgárokat képviseli. képviseli. Mindenki a középosztályt akarja kép. De az országban hogy nincsenek szegények, az olyanok, nincs Nem el vagy erről kell hogy, hogy baj, hogy polgári párt, nem baj. Természetesen baj, legyen egy párt, aki képvisel a polgárokat. De kizárja a többieket magából ezzel. Tehát én, mint az munkás nem Az ő dolga. Ugyan már. A Magyar Demokrata Fórum az egyedüli, amelyiknek nincs félnivalója március 15-én. Soha egyetlen egy alkalommal nem csináltunk aktuálpolitikát március 15-éből. Október 23-án is mindenkitől azt kértük, hogy szóljon az a nap. Az, az emlékezetről, arról a történelmi időszakról és annak a nagyjairól, ne az aktuálpolitikáról. Van az évnek 360, nem tudom én hány másik napja, amikor ezt az aktuálpolitikát szóbeszédtárgyává tehetjük, de most talán sokkal inkább a tisztességes megemlékezésnek és a tiszteletadásnak az ünnepe március 15 e Jaj, hát a nemzet, nemzetegyesítő asszony, az nem a székfoglalójából nem az ő székfoglalójából idézünk most, hanem az MTV-s interjújából. Igen, és hát ahogy hallottam, ő sem mond igaza, de úgy látszik, ez már nemzeti politikai sajtoság Magyarországon. Én úgy emlékszem, hogy azért az első kormány idei március 15-én, ha nem is olyan méretű balhék voltak, mint most ősszel, tehát azért voltak ügyek, egyenlen botrány, stb., tehát hogy azért abban az MDF részt vett. Nem emlékszem nem arra. volt, hogy önszerpádot kificsül? De én úgy emlékszem hogy az MDF akó kormányon. Ez volt az Árpádságos lobogó, még elvesem lesz. Azt hiszem abban az idő, az sem volt olyan tiszta üjt, Mintha ha akkor az MDF kormányon lett volna, tehát talán Dávid Ibolyja sem emlékszik már eléggé. Nem tudom, mikor lépett be az MDF-be, akkor még nem érdekelte a politika, nem ismerem az életútját annyira. De mint hogyha tévedne, fogalmazunk így. Nem mond igazat, nem biztos, igen, igen. hogy ez az ügy. Mit szolgáltok a mozgalmat indítanánk azon a szelí módon, kérdezi, Janu az sms írók. Hogy aki nem szeretné tovább Gyurcsányt, miniszterelnöknek, de Orbán sem, az tűzön egy fehér szalagot a ruhájára, kocsiára, antennájára, kérdezi Janó. Én nem tudom, de Dávidi Ibolya lenne az első, aki Mi ezt a szalagot az kitűzni, azt beszéljük meg, hogy mit tűzön felszól. Igen, nem szeretné, se Dávid Ibolyát, se Gyurcsányt, se. Gyurcsány, se Kokár deet. Én javaslom a kokerdát. Hagyományos március 15. Ja, ja, ja, és a másik a fehér szalag azért nem jó, mert már javasolta egy politikai párt a fehér szalag kitűzését, és nem találtem még annak a már hajtaná Egy jó fekete szalag, de már azt tis, is lejárt. De egy de, mindegyik... ráadásul, de mondjuk a hallott demokráciánkat arról megemlékezhetnénk a fekete szalag segítségével. Minden esetre azért nagyon érdekes. Még a, nem halt meg, Ne a, temest, hardoklik. Az, hogy, az, hogy szerintem nem halott egy Szóval, hogyha, hogyha az árpácsával megyünk ki ünnepelni március 15-én, akkor semmi más nem csinálunk, mint a trikolort, ami gyakorlatilag március 15-én született, és március 15-ének a jelképe, gondoljatok csak a, a kokárdát. Magára, tehát a nemzeti trikolort, ami egyrészt egy köztársasági jelkép, másrészt a, a nemzet egyesítésének a jelképe, harmadrészt pedig tartalmazza, igenis tartalmazza az Árpád sávot, mert a piros és a fehér az a sávokra utal, míg, míg a zöld az a hármas halomra utal. Tehát tartalmazza egyrészt, másrészt pedig... Hát az a nemzet zászlója. Tehát én, mi én arra vagyok kíváncsi, hogy azokkal, amik az Ápásából logtatják, mi a problémájuk a trikolorral. De azt mondod, hogy mi történik akkor, hogy ha párpátságól megy ki valaki, és nem pedig trikolórral? Március 15-én. Tehát, hogy miért van mi, ez, ezt, mit, mert jelent, baj ez jelent? Jelent, mert az a az Árpásával megy ki tüntetni március 15-én és nem a trikolorral, az nem az, tudja mi ez, hogy nem. Ez a Ferdinánd fér. király és, és uh, Első Ferenc József mellett tüntet konkrétan, szemben kosuttal, szemben Batyányival a mártér miniszterelnökkel, szemben a forradalommal, mert hogy. A, a az Árpátsáv az egy hát. legitimista jelkép, konkrétan a királyságot szimbolizálja, az árpácsába az a hagyományos, tradicionális magyar királyságot szimbolizálja, szemben a trikolorral, amely pedig a köztársasági eszmét szimbolizálja, a forradalmat szimbolizálja, 1848-at szimbolizálja. Tehát, mi csinál a forradalommal? Hát, Hát gyakorlatilag megtagadja hát, a Hát fogalmazhatunk úgy is, hogy tanuljelét adja annak, hogy olyan teljesen képben. Tehát mondjuk a saját hülyeségéről egy, egy, egy, egy tanuljelet. Mert ha augusztus 20-án lobogtatod az, az, az, az, az, az, 20 az árpát sávokat, arra azt mondom, hogy annak ott értelmezési tartománya van. Nekem nincs, de értelek. De az álpását, de te, te megpróbáld meg, meg elfogadni, hogy vannak olyanok, akinek a számára az álpását nem annyira lassú jelent. Értem, mondom, de erről most. már sokat beszéltünk, hogy sajnos terhelődnek a szimbólumok. És ezt igen, a tolerancia, ami a egy, egy ősi hindu szimbólum, uh, ettől függetlenül, ha ezt majd az ingemen viselem, akkor önként, igen, jelent, jelent, a tiltott önkénő, ami jelkép. Igen, az emberi kornépítóval számít. Az ősi hindu szimbólum is teljesen olyan, mint az a jelkép, mert össze lehet hasonlítani nem teljesen másik irányba forog, de ez Egyébként két van, de... de, de akkor menjünk oda-vissza, mint az eleve mondtam, hogy szerintem én azt gondolom, de ebben már vitatkoztunk múltkor, és az Árpád zászló az nem elfogadható, nekem zélo van vele kapcsolatban. Megmondom miért. Ez a jelkép terhelődőt, ugyanezt szoktam mondani a diákjaimnak is, a jelkép terhelődött. igenis toleránsnak kell lennünk azokkal szemben, akik ebben a jelképben a nyílas keresztül függetlenül is fájdalmat ébreszt, Ijesztő, félelmet keltő jelképet látnak, és nem azért kell, nem azt kell bizonygatni, hogy ez történetileg hova tartozott, és úgy vagy úgy vagy, amúgy, hanem egész egyszerűen tudomásul kell venni, hogy vannak emberek, akiket ez bánt. És épp úgy sem a jobboldalnak, sem a baloldalnak ezzel nem szabad játszani, mert kikkel játszanak ezeknek az embereknek az önérzetével, a, a, az életével, a rokonai iránti érzet szeretetével, és így tovább. Tehát itt én szerintem nincs apelás. Ha, ha most ennek szeg, akkor már mást jelentene, nem? Igen, de én azt gondolom, hogy azt sem a tehát próbáljuk meg a lényeget látni a konfliktusban, nem pedig azt, hogy egyébként merre török, jobbra pörög, balra pörög. Nagyon azt tudom mondani, rendben, terhelődött az árpácsából zászló, akkor viszont húzom a parlamentből is. Gyurcsány, ne ön föl rá, amikor, amikor miniszterelnök jelölt. Az eskült, más, tehát a kontextus az már, mál, más, mál. Az más. De az de tényleg mám, az az más, mert effektíve az a zászló, ami ott van, az az összes történeti zászló között szerepel, egy példányban valószínűleg régi a zászló. Ez olyan, mint Miért a múzeum. Mi az, mi az Azért, mert azt az, az, az, az örökséget történt? semmilyen szinten nem vállaljuk Aha. föl. Tehát akkor, be, tehát akkor ez azt jelenti, hogy fölvállaljuk azt az örökséget, amit az árpácsával De Gyerekek, jelent, hadd mondjam de Robi, De most meg ne, de ne, mielőtt még fölrobbannál. Figyelj, ez ugyanolyan, mint a bot szó egy egyszerű mesében, vagy mondjuk egy szexuális könyvben. Nem ugyanazt jelenti a két szó. Én azt gondolom, hogy a, a konotációk változnak. Az utcán az árpácsával zászló nem történeti zászló, hanem valami zavaros, idióta a nemzeti kultúra, a saját nemzetünk kultúrájával tisztában nem lévő világnak több mindegy, hogy jobbról vagy balról a jele. A parlamentben világos van. a kontextusa. A parlamentben minden a, olyan a van, történeti zászló van. a A parlamentben minden történeti zászló, amit vállalható a múltunkból ott van, nem csak ez. Tehát ez egy teljesen más kontextus. A múzeumban se akadok ki, hogyha a.. ilyen csak egy példát mondok, most ugye a piros-fehér, ugye van ez a szín, most akkor ne vegyek fel piros-fehér színű akármit, mert arra utal, vagy bármit. Mm. Szóval, szóval valahogy, vagy ugyanez, amikor azt mondom, hogy nem azt hogy Én nem, tiltor, én nem mi, tiltok, hogy hanem a toleranciát kérem száma. Fe... nem értitek az irányt. Tehát én nem azt mondom, hogy ne csinált, hanem azt mondom, hogy gondolja másikra, akinek ez lárt Ez egészen más, ez a tolerancia, nem a tiltás. Viszont néhány esemes író, aki egyetért a palival. Betiltanám az USA -zászlót. Is. Bár csak hasonlít és tele van csillaggal, de úgy látom, hogy benne van szálasi is. De azért mondtam, hogy nem tiltok, hanem a toleranciára. Fefér vörös csillagok vannak benne. Mi is történt 1848. március 15-én lázadás. Most lázadni kell írja az sms írót. Nem, nem, nem tudom. Nemzetközi forradalánk, nem árt 15. 15-én forradalom volt, és nem lázadás, lényeges különbség egyébként. Egy forradalom az valószínűleg most sem ártana, csak a forradalomhoz nép is kell, meg a forradalomhoz forradalmi eszmék is kellenek, meg kell hozzá egy reformkorna, nem olyan, ami jár. Meg mondjuk Brüsszelbe is kéne hozzá egy forradalom, mert a Bécsbe is volt, különben majd Budapesten se, vagy Pesten, bocsánat, Pesten se történt volna semmi. Alkassuk meg, hogy milyen intelmek kell látni minket Dávid 15-ére, mert 15-e közeledik, mi meg intelmek nélkül nem tudjuk, hogy magunkat. Március 14-én visszük el a Magyar Demokrata Fórum vezetősége és a helyi és országos politikusaink a virágunkat. atyáni Emlékmécs 17 órakor, de ez nem jelenti azt, hogy én például a vidéki rendezvényen vagyok kettőn is, március 15-én, hogy március 15-én mi nem ünnepelünk. Szóval ez nem, egységes, nem hogy március, tehát egy párt, március 15-én, március 14-én ünnepli. És pontosan erről beszéltünk a, az előn, hogy, ez az hogy mért, így én ünnepelni akarok furcának. március 15-én, én nekem miért kell félni, miért kell, miért kell más, mint ha 15-én van az ünnep, akkor 15-én van, kérem tisztelettel, és menjek ki, mint nyugodt erő, a batyány ez, és ott tegyen tiszteletet. is hogy milyenek hát akkor Amikor ünnepelnek, amikor akarnak, tehát azért ezt is fogadják. Szerintetek el. tehát a trikolort is ki kell dobni, mert rákosi címer volt rajta, kérdezi hmm. az SMS író. Hmm. Na jó, feladom, tehát én az azt mondom, a Az a és akkor annak az ászlónak viszont. a nevében egy csomó embert megöltek. Recsken például, az az ászló lobogott, a nemzeti trikolor benne azzal a címerrel. Vörös csillagot. A vörös csillaga, na most, hogyha ott, ott megfelelt nekünk, az zászló, hogy kivágtuk belőle, miért nem felel meg most is. Bizony, a nyilas, bizony a nyilas nyilas átváságos zászlóban volt benne egy zöld Nyilas kereszt, de egy Men... Ha kiváltjuk, kiolózzuk belőle Ez fontos valakul, kérdés. Az pont ideális lesz számunkra, nem? Most nem tudom, a stúdióban négyünk közül uh, tudjuk-e pontosan, hogy akkor az egy állami szimbólum volt-e, vagy pedig egy kép? Szerintem akkor is a magyar zászló piros-fehér-zöld volt a hivatalos. Csak volt egy zászló, amit használtak. De én ezt nem tudom pontosan, csak földobom a labdát, mert nagyon más helyzetről van akkor szó. De miért lenne más helyzetről szó, mikor az egy történelmi zászló, amit meg szerintem is helye van a parlamentben? Miért van ha nincs benne az alkotmányban, hogy az a nemzeti uh, zászló, akkor ez egy teljesen más helyzet, Jok. és akkor az SMS író demagóg. Most esküdjünk meg, hogy befejezzük a zászlóval kapcsolatos disputát, mert Gyurcsány pont ezt akarja. Jó, én még annyit szeretnék mondani, hogy a Batyány dolgozom egyébként civilben, és ott uh, minden nap látom a... <hül> Az ászlóval tüntető a nem majd van, érted, Amikor nem itt vagyok. Ja. Ami Amikor nem, mert mert ilyen rendőr azonosítani. <gül> <gül> Igen, ügyhív az embereket az utcának, a civilben, vagy dolgozik. <gül> Na, szóval ott dolgozom, de most már hát teljesen minden, nem mosok le magamról minden mocskot, amit rám fröcsöktetek. És akkor azt látom, hogy ott ilyen gyertyákat szoktak elhelyezni a tüntetők, és ott azok így pislákolnak. És ma meg mit, mit tapasztalok, hogy a fővárosi köztörület fenntartó vállalatnak egy vállal ből nagyomású vízzel mosnak le az oda a csöpögő viaszt és ültetnek kis is virágoskákat a virág de hát érted egyébként az évben az a tér senki nem érdekel. Ez az a, ünnep az, az a ünnep az, hogy egyik az ember tisztít meg a világ ebbe semmi rossz nincsen, takarítsonak az ünnepen legalább az ünnepnapon. Ez ezért el... meg érdekesnek találom, mert kominégi kimegy ott lesznek a kamerák látszak, hogy milyen szép ez a. De az tér. egy egyébként nap kibaputzolva egy közteret hát ezelőtt esetben. Ez köszönjük az MDF-nek, hogy kiputzolja ezt a a nagy kérdés, hogy mi lesz 2010-ben, de Lávidibója számára ez sem az. A újságíró azt fióttatta, hogy de majd kivel lesz koalíciója az embertnek. Mi kinőttünk ebből a korból, az előző négy év folyamatosan erről szólt. A folyót akkor úsztuk amikor a partjához érünk. Nem tudjuk még mi lesz 2010-ig. A mi céljainkat ismerjük. Uh -huh. Dávidi Ibolya ezen a kongresszuson azt mondta, hogy megkerülhetetlenek lesznek 2010-ben. Tehát 2010-ben nem, nem alakulhat kormány MDF nélkül. Nekem tudod, mi, mi a furcsa? Hogy az MDF milyen kőkeményen kritizálja az elitet. Elmondja mindenféle korrut és mindenféle polgárháborút szító bagázsnak. Tehát kvázi a... Réspiacon vannak, el, de, miközben, de miközben meg úgy tűnik, hogy nem leváltani akarják ezt a, ezt a hatalmat, vagy ezt az elitet, hanem medükközösen kormányozni. Tehát mintha bekéreckednének, Horszólktól. Oh akiket, különben máskor nagy erőkkel nagy erőkkel, de Ennek régi szép hagyománya van, a KDNP kezdte, aztán az sds, hogy belső ellenzéke lesz a pártnak. hát ismerjük ezt a maszlagot, hát ezt bejöttük a KDMP nél is amik az MDF belső Le... ellenzéke az, az, az sds MSZP belső ellenzékeként indult, ez Sőn, használjuk. Használjuk. lehet, hogy én, én, én rosszul olvastam az cikket, hogy, hogy azt mondta, hogy nem kötszerződés senkivel tehát kormányozni, kormányz tényező lesz de ő egy Köthet, szóval ez, ez, ez, érdekes, ez érdekes, ez érdekes, teljesen te, te, egyedül te, te, te, te, te, te, fog kormányozni. A népes megszerelődő eljöjjön, abszolút azon mindenkit meg fog vétózni. Na már, abszolút többséget fog szerezni 2010-ben, ez az azt jelenti? Hát ez már lehetetlen? Na, arra befizetek. Ma a Magyar Demokrata Fórumot kutatók mérik 7-9 között. Az a reális célkitűzés, hogy minimum 10 on stabilizálódjon a Magyar Demokrata Fórum, az egy nagyon reális célkitűzés. Egyébként önmagában az nagyon vicces, hogy valaki közvéleménykutatókról beszél. Tehát azoknak ugye a hadinás. Ez összes az úgy, politikus ne? erről beszél. De azt úgy tudjuk, hogy a az. A politikájuk lényege meg... a közvéleménykutatás. De hogy mennyire szokták megérendelni a valóságot. Tehát ugye párszor már találkoztunk azzal, hogy milyen iszonyatos nagy. De mindenkinek sajátja sérdezi. van. Tehát ebben ez a jó, tehát minden pártnak van saját közvéleménykutatója, és azok megcsinálják a közvéleménykutatást, elégedettek a szempofásnak a választáson, hogy dibolyának se kell másnak lennie, hát erőjön, ha így mérik őket. Egyébként a szomorú az, hogy lehet, a jelvű jelvítós... politizálás folyna állandóan a számokról beszélni. Tehát ez az a el, ez ilyen hát. freudi hogy nekem van nagyobb. Tehát, hogy én 8-9, én de lehet, hogy 10. Most ezt, ezt a szexizmust <síns> ez én is hallottam. Legyen, ez <síns> ez az... legyen, de ne felejtsd, hogy ennek a pártnak nőelnöke van. Dávid, de komolyan, tehát, hogy azért a politikában a szavazatok száma meg a képviselők száma az bizonyos cselekvési potenciállal jár. Ahá, potenciál. Pont úgy, mint a szexben világos. hogy de. E a női pártelőről beszélni, szexist. Jó, hát szeretnős vagyok Dávid Ibolyában, most Szexista. ez olyan nagy kár. Nem De, de mi irigyáldád a pénz Dávid Ibolyától úgy tűnik? <gül> legalábbis ez és a napjának volt, hogy ez az napjának az napjának a kis aszociációgyban el most ezt kificsizem. Ez lesz a stabilitásnak, meg a békességnek az állog a Magyarországon, hogy befejeződjön ez a szembeszegülő lövészárok politika Magyarországon, ami oda vezetett, ahol ma Magyarország van. Érdekes ez, érdekes, érdekes ez a fajta kritikai szemlélet, főleg azzal a szándékkal, hogy koalícióban kormányozzanak, vagy koalíción kívül kormányozzanak. Hát de ez a szörnyű, hogy ugyanez ment annak idején a Fidesz részéről, ugyanez a fajta kommunikáció, hogy ők egyedül kormányoznak, ők a kis párttal soha semmilyen körülmények között. Aztán e, történt az adásra szükség volt, és hát megköthetett a koalíció annak rendje és módja szerint. Tehát a kampányban mindig azt kell kommunikálni, hogy mi egyedül mi ő nélkülük is, mert egyrészt, már így lehet tőlük szavazatokat szerezni, másrészt meg így meg lehet megnyugtatni azokat, akik azért nem szavaznának mondjuk a Fideszre, mert ők attól félnek, hogy a, azzal kvázi torgyám miniszterségére is szavaznak, ahogy ez végül is történt. Na most ebben a helyzetben is nagyon hasonló a helyzet. Dávidi nem mondhatja azt, hogy én koalícióra készülök azokat, akiket most nagy hangon kritizálok, de azt sem mondhatja, hogy nem akarok kormányzati tényező lenni. Egyetlen egy lehetőségem maradt, hogy azt állítja, hogy koalíció nélkül akarok kormányozni, ami által azt állítja, hogy abszolút többséget akar szerezni. Mindeközben, mindeközben azt állítja, Sövég hogy 10%-at fog szerezni. Jó, hát ez politikus. politikus, politikus Ön magának önmagának, a... önmagának belül módon olyan csúnyán ellen hogy, az ellen, hogy az elemi logika, az elemi arisztotelészi logika az de kicsit nem, kicsom, nem, nem, mód, nem, mód, De mód, nem, van egy másik logika, is elképzelhető apokaliptikus forgatókönyv 2010-re, 10, 10, 10, 10 lesz kormány. Ez Igen, lehetséges, csak ehhez meg kéne, hogy szűnjön az 5 os küszöb, és le kéne vinni egy százalékra. Ennek én is örülnék, de az nem a mikha. Többször elmondtam már ma, egyben nyilvánvaló, kétféle ellenzék van a parlamentben. Az egyik egy európai értelemben vett konzervatív eh, ellenzék. Ez a Magyar Demokrata Fórum, és van egy anarchista párt, ezt a kordonbontás kapcsán eh, többször elmondtam, egy jogalkotó, egy parlamenti képviselőcsoport nyíltan nem mehet szembe a jogszabályokkal, nyíltan nem eh, mehet szembe hatóságokkal, árja el a választópolgároktól, hogy az által a megalkotott törvényt tiszteletben kell tartani. Ezért eh, tartottam ezt egy anarchista megmozdulásnak. Dávid Dibolya nem látott még anarchistát, lehet, hogy nekem ez a probléma elsősorban, ezért gondolja Orbán Viktorról azt, hogy anarchistának. Ez a egész problémája, tehát volt egy anarchistának nevezhető, vagy szerinte annak nevezhető megnyilatkozás, majd azt gondolta, hogy ezt rá lehet húzni, mint egy skafander az egész pártra, ezt hülyeségnek hívják, és Dávid Dibolya is tudja volt, ugyanolyan médi volt, mint amikor annak idején Fábri azt mondta Dávid Dibolyára, hogy... Zöld láttam, Ibolyát találtam, nem akart szavazni, le kéne savazni. És akkor a Herényi... Elég csinál, is A is volt a helliné. A, a herényi, a, de egy hülye vicc volt. Na, Nagyon a, hülye vicc volt. És a Herényi, is. az meg rögtön rendezett sajtótájékoztatóhoz, ahova bevitt savat, de tényleg egy, egy nagy üvegben is rá volt írva, hogy sav, és volt rajta egy halálfej. És felmutatta, hogy ez a sav. Hát hálások hát, volt, ne a személyen személyen személyen, személyen. Személyen. de hogy úgy magyarázza el, de hogy úgy magyaráz el nekünk, mintha fogyatékosok lennénk, de tényleg.. No, Ugyanilyen volt a kordonbontás, az egy ugyanilyen gettó, ugyanilyen aktus volt. És, mire, és miről volt hivatott elterelni a figyelmet a kordombontás. Ami... A költségtérítési vitáról, ami éppen zajlott a parlamentben, ahova, a nagy anarchisták nem nagyon szándékoztak bemenni, mert a mi pénzni úgy volt a Na, Ha ilyenek az anarchisták, akkor nem vagyok anarhisták, De ne meg a De nem költségtérítési vitán, ne a költségtérítés akkor van benyújtom a számlát. Ez ilyen hozomra a bulihet. Ha én és még a, a munkájával közalkalmazott vagyok, mert már nem nagyon, akkor nekem be kell mutatni egy számlát, és azt térítik vissza. Tehát nekik mit térítettek vissza? Nem költség volt az. A, a Magyar Demokrata Fórumnak van egy markáns programja. Van egy értékrendje. Emellett mi együttműködünk mindenkivel, aki az ország érdekét, a középosztály érdekét tartja szem előtt. Nézzük meg, mi lesz két év múlva, három év múlva a politikában. Én nem hiszek abba, hogy rövid időn belül előrehozott választások lesznek. Elég erős az alkotmányunk és a 206 képviselő ahhoz, hogy belátható időn belül ki fogják tölteni ezt a ciklust. Viszont olyan gyorsan változnak a politikai pártok programjai értékrendje, hogy várjuk meg, hogy mi lesz a következő választás előtti időszakban. Én ezt nem értem. Na, szóval akkor hogy középlétek van. Én témetem, egy egy egy nagyobb így a nagyobb lesz, jó, az, én az, van, van. Én egy az adóktól növekednek a középrétegek. Az MDF nem tud olyan sajtótájékoztatót tartani, ahol, hát egyrészt ne az el azt, hogy valamilyen primitív debírség, hogy most... Mi kőbe azt, hogy nem lépünk koalícióra Orbán Viktorral, és tényleg belevissik egy kőbe, és így megmutatják a sajtónak, hogy itt van kős, itt van de tényleg, mint a hülye gyerekeket. A, a bal kezemben van a sav, jobb kezemnél Dávidi Ibolya. Ha ezt ráöntjük erre, az nem jó. Tehát ez az, ami így nagyon jellemző rájuk, és általában nincs olyan, nincs olyan de tényleg olyan sajtótájékoztadjuk, ahol a falon ne ott, Antal Józsefnek a képe. Na most ők folyton Antallra hivatkoznak, aki azt mondta annak idején, hogy ő lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke. Ezek után pedig Dávidi Ibolya kijelenti, hogy ő a már mármint az MDF a pártja, ami kb. 2 millió embert jelent Magyarországon. Na most hol lett az a 13 millió ember? Hol veszett el kézen közben az a 13 millió ember? Azonban nincs szükség rájuk. Na hát én erre vagyok kíváncsi, hogy Dávidi Ibolya szerint a magyar parlamentben olyan sokan képviselik a szegényeket, a lecsúszottakat, a társadalom perifériájára szorultakat, hogy ő úgy, úgy gondolja, hogy hát annyian képviselik, hogy igazából a, akinek nincsen jelenleg képviselete a parlamentben az a középosztály. Úgyhogy ők a középosztályt kívánják támogatni. Kvázi kiket? A vállalkozókat. Jó, Most az a konkrét helyzet, bocsássál meg, hogy ebben a parlamentben én elárulom négy olyan párt van, a középosztály, kvázi a vállalkozói réteget akarja támogatni. Négy különböző párt, pártja van annak a két millió embernek, és az összes többinek meg egy sincs. Szerinted a kormány támogatja mondjuk a Magyar Kis és Közép állalkozót? Szerintem a kormány alapvetően nem Fíjt támogatja. Szersz? Ilyen adókulcsokkal? Ne. <gül> <gül> nem, nem. Nem az a adó... támogat támogatása. Azt, Azt, az, az, az, az abszolút nem. Hogy minden párt mögött van egy tőkés csoport. Tehát ez nem titok és a uh, most energia Kormány az ő mögötte lévő tőkés csoportot támogatja. Akik között sok kis és középvállalkozó is van. E mert nincsenek vállalkozók szerintem, akik pénzeltik a gyurcsány kampányát, és most adókedvezmények, meg kis kicsorgatott pénzek, meg állami megrendelések formájában. Nelke, vagy, ne, vagy, a neki? De a kis és középvállalkozók a... többsége az nem ide tartozik, hanem azok közé, akik nyögik az összes nyomorult, szerencsétlen, túlbürokratizált adótörvényt, az összes ilyen hülyeséget, könyvelőt tartanak, négyet, Tört, azok egymást ellenőrzik, mindenféle nyenyi, meg nem tudom, milyen papírokat, nem tudom, melyik közös hát, hát, a, a, a vontálás. Szerintem a, a középosztályt is védeni kell ezzel egyetértek Dávid divajával, ugyanakkor azt gondolom, hogy valóban luxus egy olyan országban, ahol ennyi szegény van, pusztán ezter és piacot megcélhoz. Meg meg Mondjuk, én marketing valamit, hogy ez szerintem miért korrekt. Azért, mert uh, ott van a két nagy párt, amelyik folyamatosan arról beszél, hogy így: a magyar ember, meg így a lesúszott, meg így a az esélyegyenlőség meg minden és közben tolnek Magas évben, nem érdekli őket, azért nem, mert nem lehet rajtuk segíteni, mert látják, hogy olyan egy ilyen neoliberális, iszonyatos nyomás ebben a gazdasági helyzetben, nem tehetik meg, szerintem még ha akarnák sem, még a legjobb szándék mellett sem, ami persze hiányzik. Tár Ez az egy nem legalább azt mondja, hogy Ez azért nem igaz, hogy lehetne ezekkel nem foglalkozni. Lehetne, lehetne Hangti a hangtis eleméresen azt nyilatkozta egyik a hogy... A miniszterelnök egy tolvonással el tudná intézni, hogy Magyarországon ne legyen szegény ember. Tehát valamit tehetnének azért, hogy ne legyen ennyi lecsúszott ember. Hát a legtöbb, most egy, tolvonással egy tolvonással el intézni csak utána. Ugyan, ugyan, ugyanúgy egy tolvonással intézni kell, hogy ő ne legyen itt többi miniszterelnök. Tehát azért azt is lássuk be, hogy nem ne elsősorban a gonosz Gyurcsány Ferenc tehet arról, hogy Magyarországon egyrészt aki nagy szegénység. szerepe van benne, de, de nem ő az egyetlen. De, de azt is lássuk be, hogy ő csak egy bát figura. Csak a nem a nemzetközi ne, Nagyon nagy nyomás nehezedik rá Nemzetközi üzleti körök részéről A világbank részéről de ez a Nemzetközi látszott, valuta alap részéről Ez látszott a megszorítások bevezetésekor is Amikor így arról azt Tervezgették vagy nézegették próbálták, hogy, hogy hol mennyit lehetne Fogni, és akkor ugye volt, lett van ez a Szolidaritási adó, az az 5% vagy mennyi Amire, tett, amire rögtön Ugye a nagy multik azt mondták, hogy na akkor mi, Innen már volt, Tehát azért a, a, a, most a politika már annyira ilyen többszörösen kiforgatott kesztyűként működés, hogy simán belefér az is, hogy az is csak egy tematizálása volt az aznapi közbeszélgetés. De miért nem lehet azt megcsinálni, hogy a különböző szerződések, amit kötött ez az országgal, a gac kezdve a vétőval meg mindenkivel, miért nem mondják meg, hogy emberek erről van szó, ilyen szerződéseket kötöttünk, és ezt teljesíteni kell. Hát, és itt ér... mert itt olyan trükkök százairól van szó, amikről nekünk nem kell tudni. Hát <gül> de <gül> trükkök százalja, amiről ne, természetesen nem kell tudnatok, tehát ez ennél is sem természetesebb. Sziasztok, írja Csuki, az MDF-eseknek nem csak pofázniuk kéne arról, hogy mi vagyunk a tiszták, meg a jók, mert minél többet mondják, annál hiteltelenebb lást költségtérítés. Ebben nincs igaza egyébként, tehát a média manipulációnak az a trükkje működik, hogyha magamról jót mondok, el is hiszik, ha a másikat szidom sokáig, az hiába döm dömpingelem, abból csak baj lesz. Ebben nincs igaza, betelefonálónak, ha magamról azt mondom, hogy jó vagyok, jó vagyok, jó vagyok, ezerszer minden tévében, akkor egyszer csak egyesek elfogják. Úgy tűnik, hogy a mennyiség képes minőségbe átcsapni. Akkor, ha ne nem negatív az üzenet, ez nagyon az fontos. Az, anarchistáz az anarchistázás szerintem pont annyira kom komolyan veendő, mint Gyurcsány nácizása vagy Orván szó hogy Ibolyának eddig nem volt megfelelő címkéje a Fideszre, és most talált egyet, írja meg kell, és ez nagyon így van. És tudom, mi a felháborító? Hogy a nácik, meg a, meg a kommunisták, azok tömegeket gyilkoltak le. Az anarchistákra, ez azért a legkelésbé is volt jellemző. Nem tudok olyan anarchista amely koncentráció, amelyek koncentrációs tábor. Nem tudok anarchista ne rezsímekről. De, mert, de mert, ez ez a szörnyű Orbánnal kapcsolatban azt mondja, hogy anarchista, hiszen de. ő egy diktátor, leginkább egy diktátor ellen, de most anarchista diktátor, most le, diktátor mert, meg nem létezik. az hát anarchizmus maga nem arról szól. Hát pont arról szól, hogy nincs anarchista párt, hiszen a hatalom lépnek fel. Az a szörnyű, hogy butáknak tartja az embereket, Dávidi bolya, hogy ő azzal, hogy tehát az anarchizmust, ő egy sitokszóként kezeli, és kvázi a kommunista meg a náci szimonimájaként hajlamos bedobni vagy kiátszani, mint egy kártyát. Holott ez pusztán csak azért teheti meg, mert az emberek nem tudnak semmit az anarchizmusról, és összetévesztik a káosszal. Az emberek összetévesztik az anarchiát az utcai erőszak tombolásával, de ez nem így van. Az anarchizmus az egy nagyon jól megszervezett struktúra, csak épp nem felülről, hanem alulról. És éppen ezért nem támogatja senki felülről, és ezért nem valósul meg. De egyébként Rávid Dibolya ezzel a kijelentésével egészen közel került Grósz Károlyhoz, aki az első demokratikus választások előtt mondta azt, hogy ha az emberek nem az MSZMP-re szavaznak, akkor ebben az országban anarchia lesz. Anarchia k Akkor már MSZP volt az első választásokra. MSZP. Ő még az MSZMP-ről beszélt. Nem, nem, nem. Az első választásokban. Nem, azt mondta, hogy ha ebben az országban több párfrendszer lesz, akkor eluralkodik igen, az Analogia a Khoz és a fehér. És, és ne legyen kétségünk a fehér terror. Anarchia Ja az a híres beszéd. És ne legyen, legyen kétségünk a Férter. Tehát, hogy ő az Anargiát meg a kához a szigrötre mellé helyezte, mint szinonimát. De legalább nem, legalább nem nem mondta azt, hogy ez a kettő-1. azt mondta, hogy lesz Anargia is K-hoz. Igen, sőt, fehér terror. Tehát, hogy a Fehér Terror, az Anargia, meg a Kár. Ez azok együtt járnak készekben. Tehát az analysmus az egy baloldali ideológia, a Fehér Terror az meg ez szélső jobb tombolása. Tehát hogy hogy jut ki eszébe, hogy a hias prónai különítményeknek a garázdálgatásához hasonlítsa az anarchizmust Bakunyint tehát, én én tört tört, tört. de igen, igen. Tehát, hogy ez, és önmagában, ha belegondolsz, ez az ember az MSZNP főtitkára volt, tehát kvázi azért neki illett volna a baloldal történelmével, vagy történelmével, ideológiai törvény. De abban sem volt kötelező. Igen, igen, lenni. Tehát hogy egy ember, aki az MSZNP-nek a főtitkára volt, és ő a terört, meg az anarhiát szinonímaként kezeli, hát legalábbis furcsa, de hát miért pont ez csak? Miért pont rossz hogy nem. ezzel nem is kell, mert pozícióba kerül, hogy mindig hosszú nyelven lehetett hát nem nagy tudással. Hát igen, minden esetre fókuszáljunk távvidivójára, mert van vele kapcsolatban mire. Ma az a kérdés, hogy mi a normális Magyarországért programmal, a középosztály programmal szóra bírjuk, Gyurcsány Ferencet, Orbán Viktort, a fidesz az mszp -t. programok mentén működjünk együtt, és meg kell látni, nincs szövetségesünk a parlamentben, ezt határozottan állítom. Partnereink vannak, akikkel közös megoldandó feladataink vannak, hogy ebből mi lesz két év múlva, három év múlva, tudhatja. Én azt mondanám, erről, hogy tévedés van Dávid bolya, az ország normális, a vezetői nem normálisak. Tehát, mikor azt mondja, hogy. hogy tehát ezt mondja a. Normális, a normális, az kérdés, normális kérdés, ő, ő lesz -e az, aki a normális Magyarországot elhozza nekünk, mert én attól tartok, hogy nem. Hát, nem tudhatjuk, a... hogy őt idézzen. Hát ezekben a, a alapokban félünk rövid távon józanítani a politikát és bebizonyítani, hogy lehet másként csinálni, programok alapján, felelősen és őszintén, a hosszabb távú célunk pedig 2010-ben egy 10%. Ha 10%-on stabilizálódik a Magyar Demokrata Fórum, arra az esetre mondtam azt, hogy akkor viszont megkerülhetetlen tényezője lehet a kormányalakításnak programjával, következetességével. De hogy mi lesz 2010-ben, azt még a Dálfai Józsába se tudják ma megmondani. Ó, megkerülhetetlen lesz. Annyira le akarja váltani ezt a jelenlegi korrupt és mocskos rezsimet, hogy már arról beszél, hogy ő megkerülhetetlen lesz a kormányalakításnál. Csak hagyd mondjak valamit, annyira érdekes és annyira szép, és a magyar, magyar politikai elitet annyira jól jellemzi azt, hogy többször elmondta, hogy 10% meg megkerülhetetlen erő, meg pozíció, meg akármi. A program szót is említette, csak éppen a programról nem beszélt egyáltalán. Tehát nem mondta, hogy mi az a program. Azt mondta, hogy 10 százalékosan mindannyian Nincs program. Figyelj egy hosszú programot, mindenki elunna. Azt nem Az a lényeg, hogy tudjuk, hogy van neki. program. nincsen. Ezt te tudod, de a többség az azt gondolja, sokat elmondták, hogy van, akkor biztos van. Magattunk egy geniális SMS-t. Várom, hogy a KDMP mikor kerül elő a sátánistákkal. 60 milliárdot várja a kormány a teljes ingatlanadó bevételtől, hogyha bevezeti, 60 milliárdot remél a kormány a teljes ingatlanadó bevételből, hogyha bevezeti? Erre utal? Nem tudom, milyen lesz az in ingatlan adó. Remélem, hogy a kisembert fogja megadóztatni jó erősen. Tehát, hát most az ez a ebből vásárolt garzont, remélem, de hogy... De azt, amit adóztat, meg, megint nem szolgáltat semmit, azt, hogy neked így van. Hát ez a füstadó, térekeket, hát hát ez Rendben a füstadó. füstadó, füstadó. füstadó Mi volt már ilyen? Miért nincs leregő adó? Erre vagyok kíváncsi. Ezt meg kell csinálni. Ezt még támogatjuk is, uh -huh. hogy legyen egy ilyen kifehérítés, azonban kevésnek találjuk kevésnek találjuk azt a programot, ami milliárdokat tudna megtakarítani, miközben a kormány a legegyszerűbb megoldáshoz folyamodik, folyamatosan azokat terhelik, akik egyébként járulékbefizetők, adóbefizetők, akik tudják a kötelességüket, akik koránkelők, akik olyan állampolgárok, eh, akiknek az adóztatásával, a kormány azt továbbadoztatásával azt fogja elérni, hogy ők is abba a szegény kategóriába kerülnek bele, amelyik aztán megint a kezét tartja az állam felé, eh, hogy gondoskodjanak róla. Hát azzal kéne kezdeni a, a kifehérítést, mondjuk, hogy Dávid Ibolya, aki a parlamenttel szemben a Verespányi utcában lakik, és egy kellemes séta kb. 5 perc alatt jut át a lakásából a parlamentbe, mondjuk ő nem vesz fel költségtérítésként, számlanélkül, utazásra, 10 millió forintokat, hogy hogyha itt indul a... Föl, Fölvető. Erre a gyalogútra. A 700-át. <gül> hogy rajta? De milyen őszinte szemekkel? Sokban kerül a villamos Jelent a vizit díj. No, ilyen nagyságrendben tessék végig gondolni, hogy mit jelent az, hogy a kormánynak a koruconimik <gül> programjában rendkívül szegényes elszántsága van arra, hogy ezt meg, meg akarja szüntetni. Hmm, de a, a én figyelme várom azt, hogy Dávidi Bolya vissza akarja fizetni a a, azokat a pénzeket, amiket fölvett. Csak én ezt, nem, ezt hiába várom valahogy. Az a rossz hírem van számotokra, hogy, hogy nem tudtunk beszélni herényi Károlyan, mert ő a parlamentben végzi a mi képviseletünket ezekben a percekben is, úgyhogy nem tudott kíváncsi kérdéseinkre válaszolni, de elnézést kért, és megígérte, hogy holnap a műsor kezdeténk, vagyis fél hatkor beszédbe eljegyed velünk, és valami kérdéseinkre, amelyeket firtatni szándékozunk, és amelyeknek azért nyomokban elhangzottak már a, a kis jelenje ebben a műsorban, mi szerint a középosztálypárt, amit mi 2010-től kormánypárt, mi szerint a jelölt, amelyik 80%-kal nyeri egyedüliként a választást, mit ígér számunkra. Szóval mindenről szó lesz a holnapi ö, műsorban. Mi nagyon sajnáljuk, hogy herényit nem sikerült ö, mikrofon végre kapnunk a mai adásban. De holnap megkérdezed ezt a költségtelítéses dolgot, és akkor megnyugszik a lelkünkre. Lehet, hogy még befektette valami olyan alapba, amiből aztán fog támogatni. Tuh. Nem is akarok beszélni vele, írja az SMS író. Nekem elég, ha ti olvassátok az üzimet, és az a szellemi rövidnadrág elgondolkodik, utala az SMS író. Én, nem, én valamit nem értek, hogy ez kinek szól, de szerintem ez egyébként neked szól. Bizony, bizonyára. Hm, ez mert... Igen, igen ez szól. valószínűsítem, hogy ez neked szól. Mert te voltál az, aki, aki némi vitába keveredett az esősírom. A rövid nadrággal. <gül> a, a, a, a, a <gül> ráillik az, hogy szellemi nadrág, ez Nem, én, én azt mondtam, mondtam, hogy ez demagógia volt a kivágjuk-bevágjuk, ugyanis uh, kérdeztem azt, hogy az Árpád volt-e alkotmányban rögzített uh, zászló, de nem mondtam azt, hogy biztosan tudjuk, én kérdést tettem föl, ezért vagyok szellemi rövid nadrágos, vállalom. Még egy utolsó uh, kis intelem Dávidi Bolya részéről, amire úgy gondolom, hogy r a szürke gazdaság, a fekete gazdaság területén a korrupciós e, csatornák megszüntetése. Gyorsány Ferenc néhány héttel ezelőtt a gazdasági versenyhivatalban elismerte, csak a korrupciós e, költségvetésnek a kartelezésből kifolyó nagyságrendje 100 milliárd forint. Múlt héten Kóka János azt mondta, hogy 250 milliárd forint e, tűnik el korrupciós csatornákon. Én évek óta mondom, hogy több száz milliárd forint megy ki. E, ígérem, hogy holnap Herényi Károly véleményét is ki fogjuk kérni az MDF álláspontjával kapcsolatban kóka javaslatáról, mégpedig arról, hogy a parlamenti képviselők fizetését négyszerezzék meg. Kíváncsiak vagyunk, hogy miért ért többet egy parlamenti képviselő. Mi vagyunk egy egyetemi tanár, egy egyetemi tanár vagy elkező. egy orvos. Igen. Erre leszünk kíváncsiak. Konkrétan is továbbra is várjuk, hogyha az MDF ilyen elszánt a korrupcióval szemben, továbbra is várjuk nagy erőkkel, hogy mikor szándékoznak visszafizetni az államok száma, azt a költségtérítést, amit számla, utazásra is lakásra. Úgyhogy a parlamenttől hát egy olyan erős száz méterre laknak. De azt is kérdezzétek majd meg, hogy honnan tudják ezek az emberek, hogy mekkora a korrupció? Tehát az előbb említettek meg, hogy Ibolya már miért tudja olyan régóta, hogy mekkora a korrupció? Tehát ez azért egy érdekes dolog. Ez volt már a Demokrácia Részvénytársaság. Örülünk, hogy velünk tartottatok. Tegyétek ezt a jövőben is. És mi, még egyet szeretnék nagyon gyorsan, hogy március 15-én mink is ünneplünk a Városligetbe, a Pecsa mögötti nagy réten. Ez az igen, ez az adtak és a DAC közösen ünnepel, és a, aki ki akar jönni, tehát semmi más nem lesz, eszünk, iszunk, jól érzünk magunkat, beszélgetünk, költségteszményt cserélünk, stb. stb. Ha nem fogdában, akkor igyekszem én is áll e, a, és hol? Fogd az este lesz. Kérem, hogy e, 10 órakor a gyülekező, és akkor ameddig jól érzünk magunkat, addig ott lesz. Ki biztosítja rendezvényt? <A> Senki nem biztosítja, ez egy ünnepség, tehát ez nem demonstrálás. Ez nem demonstrálás. Ez nem demonstrálás. Ez nem jó, hiszen legalább nem lőnek arcon, a, szóval a nagy réten, a becsa mögötti nagy réten. Tehát a, a színpad mögött van egy nagy rét. Apásából Na, hát hát a... zászlót ne hozzatok, mert azon fogunk vérslíni nektek. Gátástalanság. Igen, hazudozás. Rendben korrupció. Mehet közösségi türelettelés.